Egy, kettő, három, mikrofon próba, négy, öt, hat, soundcheck. Ma a beszélgetésre a fél 10 uszkve 10, uszkve fél tíz, tíz sáv áll fenn, 9.57. Hát akkor itt kell, hogy maradjál, nem? 4-8 közül Bartajánost Jánost hívom, előtte Tóth Csabát, utána Csepeli György, Györgyevics Benedek, Wintermantel Zsolt, Ugi Attila. A hetekben nagy interjú Hag Péterrel, aki szintén megemlíti a civil rádiót. Ebben a három hónapban szerintelenül állíthatom, hogy ha már a civil rádió sokkal nagyobb múlttal rendelkezik, mint én. Térképnek egy olyan szegletére sikerült felvinnem őket, aminek vagy örülnek, vagy sem, de minden esetre fent vannak. Sziasztok! Ma 2018. március 29. egy csütörtök van, és 5 perc reggel 7 óra ez a Kejfej minden. Amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János rádió A műsor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 14 éven aluljaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben teletöltve termék megjelenítésekkel. Jönnek a husvét ünnepek. Pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn nincs élő lebonyolítású okay, csik Kedden szerdán csütörtökön és pénteken a jövő héten viszont igen... Aztán még egy hét és vége lesz ennek a három hónapos menetelésnek. Bármilyen eredmény is szülessen április 8-án. Köszönet a rádiónak, köszönet önöknek és leginkább Magyarországnak azért, hogy ezt lehetővé tette. És akkor következik a mai címdal. Utána Tócsaba Csaba, Barta János és Csepeli György. Milyen régen volt, hogy én adásban nem ordítottam. Azért gerjed, mert hangosan hallgatom. A egész nap 2018. március 29-e csütörtök lesz, legközelebb amikor találkozunk, már április lesz. Már ha találkozunk. Nem is emlékszem, hogy utoljára mikor foglalkoztam, vagy mikor foglalkoztatott annyira a halál, mint az elmúlt időben. De persze lehetséges, hogy az az oka, hogy jól érzem magam a bőrömben, de ezt majd a pszichiáteremmel beszélem meg, és nem önökkel. Önök egyébként nagy számban a pszichiátriáról ugyanúgy gondolkodnak, mint a nigériai értes bevándorlókról. Ez egy felvilágosult ország. Önök nagyjából, hogy Budapest és vétel közetében. Egy olyan napra ébredtek, amikor 5-6 fok van, van ahol 4 van, ahol 7, és csöpörög az eső, de biztos van olyan hely, ahol nem csöpörög az eső. És van olyan hely, ahol azt mondják, hogy csepereg. szakmának megvan az etikája, akkor is, hogyha egyébként valaki betartja a szabályt, és akkor is, ha nem. Szeretném elmondani a feleknek, hogy hallják egymást, de egymást után fognak megszólalni, hiszen ebben maradtunk, tehát miután nem szeretnék egy másodpercet se kiadni a két beszélgetés között, előbb Túl Csabával beszélgetek, majd is következik de itt szeretném elmondani hogy elvileg össze vannak kapcsolva gyakorlatilag is de egymással nem fognak szót váltani csak a technika ördögének a mi szerettem volna felfesteni 2018. március 28-án, azaz tegnap 7 perccel délután, 1 óra után az alábbiak jelentek meg az indexen. Régóta keringenek plegykák arról, hogy a Fidesz hogy segíti az ellenzéki megosztottság fenntartását. Például, hogy ajánlásokat gyűjt szerez, ad ellenzéki jelölteknek, hiszen a kormánypárt érdekeit jól szolgálja, ha minél több ellenzéki szerepel a szavazólapon, és az ellenzéki voksok több jelölt között oszlanak meg. Több választás óta tartja magát az a plegyka, hogy a Fidesz az ellenpét is segítette ajánlásokkal, de bizonyítékos senki nem mutatott erről. A Legutóbb az MSZP párbeszéd jelöltje, túl Csaba elevenítette fel a plegykát, hogy az ellenpés jelölt ajánlásainak egy részét a Fidesz gyűjtötte. Tócs szerint maga az ellenpés jelölt beszélt arról neki, hogy a Fidesz besegített, ez idézőjelben van. Több se kellett fiala a Jánosnak, az, hogy több se kellett, vagy kevesebb se kellett, azt most tegyük félre, ez így áll az indexen. Aki szerda reggel a Civil Rádió Kejfej Jancsi című műsorában felhívta és bejátszott ezt a részletet az ellenpés jelöltnek, barta János pedig meglepő módon reagált. Itt szeretném elmondani, hogy Tócsabával hétfő reggel fél kilenc után beszélget. Nem, az önmagában még a média érdeklődését nem keltette föl. Folytatom az index írását. Amit túl állít, az való igaz. A Fidesz is gyűjtött az LMP-nek aláírást, annak ellenére, hogy nem kérte, meg is lepődtem rajta. Zuglói zugli jelenpés, igen, Bartolom arra tippelt, hogy a Fidesz az ellenzik megosztására játszik, és idézem szerintem bizonytalanok voltak, hogy az és összegyűjti az ajánlásait és be akartak segíteni, de erre végül nem is volt szükség, mert hamarabb leadtuk az ajánlásainkat, mint hogy az ő adagjuk befutott idézőjel. A történet főként a meglepődések azon a ponton nem stimmel, hogy a Fidesz csak olyan ajánlóival tudott kitölteni átadni, amelyet Barta táta át a választási irodán az ajánló ugyanis a jelteknek darabra el kell számolni, vagyis bartának előzetesen kellett tudni arról, hogy a Fidesz gyűjt neki fiala értetlenkedő kérdésére Harmadik szemében beszélek magamról, de így szól az írás, hogy miért fogad el Barta fideszestektől kapott ajánlásokat, barta úgy felelt idézem, ha az állampolgár ki tudja, milyen megfontolásból megtisztel az ajánlásával, arra csak azt lehet mondani, hogy köszönöm zárva. Barta szerint a Fidesz kifejezetten neki gyűjtött az ajánlásokat, szép precízen kitöltött ajánlővek voltak és idézet, legnagyobb a tartalmozott ismerős neveket zárva. Vagyis ha bának gyűjtötték az aláírásokat, akkor az és előzőleg oda kellett, hogy adja az éveket a fideses gyűjtőknek. Barta rkérdezett az egyik Fidesz Kapott íven szereplő aláírnál erre az egészre, amire azt mondta, a spontán akció volt, és inkább nekem ír alá mint meg, amit meg tudok érteni, szintén idézett volt. Zúlóban már a második esetben derül ki, hogy a Fidesz egy ellenzéki jelöltet segít, lévai Katalin volt politikus, ugyan nem lehetett jelölt, de lévai, lévai ajánlóveit összevetették a Fidesz jelöltjének iveivel, és sok esetben teljes volt az egyezőség, vagyis a Fidesz iveiről másolhatták át az aláírásokat a volt szocialista íveire. Lévainak többes önkormányzati képviselő aláírt egyik Zoltán akkor elismerte azt az indexnek, és hozzátette, hogy nem csak lévainak, hanem az LMP és Barta Jánosnak is. Ezt követően felolvasnám az LMP közleményét. Az LNP felfüggeszti Bartol János pártokságát és visszavonja a jelöltségét. Az LNP szint a Fideszel semmilyen együttműködés nem megengedhető. A Fidesz számtal helye bizonyíthatóan visszaért az állampolgárok személyes adataival. Ez egy ellenzéki pár sem assziszálhat, sőt, ha bárki ilyet tapasztal, akkor feljelentést kell tenni. Mivel Bartol János a fenti elvárásoknak nem tette a párt elnöksége a mai napon, azaz tegnap felfüggeszti a pártokságát, megindítja a kizárási eljárást, és nem tekinti az LMP hivatalos jelöltjének. Barta János az Indexnek azt mondta a kizárásról, idézem, nem eszik olyan forrónak kását, szerint a párt elnöksége önállóan nem hozhat ilyen döntést, és az etikai bizottságnak is tárgyalnia kell. Tagadta, hogy együttműködött a fidesz azt mondta, hogy volt MDFS ismerősnek adott ajánlóéveket, mert azt ígérte, volt mdfs e között gyűjt aláírásokat, és csak utólag szembesült, hogy Fideszes aláírások vannak a papíron. A mostani helyzet kialakulásában, hogy ez a szó pozitív vagy negatív értelmében értendő, ezt mindenki eldönti, elévülhetetlen érdemei vannak Várnai Lászlónak, aki szükségesnek tartotta a túlcsabával készült hétfélyi beszélgetés után felhívni Barta János, mert egyébként Barta János könnyen lehetséges, hogy egyáltalán nem értesült volna a hétfői műsorról, és ez az egész, ami mostan van, elmaradt volna. Ám Várnai László aktív volt, mint általában, és létrehozta ezt a szituációt. Ő egyébként a blogján Uh, illetve nem a blogján, hanem a Facebook oldalán azt írt, és csak azért mondom a blogját, hiszen neki van ez a napirend utáni monolog, amiben korábban azt állította, hogy ő írni fog uh, arról, ami múlt hét szombaton történt, hiszen az, az egész beszélgetés nem jöhetett volna létre, és Várnai Lászlót és Tóth szólítottam volna meg az ügyben, hogy mi a helyzet, ha nem lett volna egy vita, amit a civil uh, zugló uh, Egyesület tett lehetővé, és amelyben nem ment el a jobbikos, és nem ment el a fideszes képviselőjelölt, majd ezt követően Tó aki ott volt, kivonult, és ezt különböző módokon kommentálták a felet. Idézem Várnai Lászlót, aki tegnap az alábbiakat írta. Szép történet, de nem ilyen egyszerű. Hogy Barta vagy bárki az LNP-ből miért adja az íveit bárkinek, és az végül hogy kerül a Fideszhez, na ez az izgalmas. Meg milyen önkormányzati képviselő és párt alapszervezet az, amelyik nem képes 500 aláírást összeszedni, írja az a várnai László, aki egyébként hétfőn felhívta a Barta Jánost. A lévai féle pártocskával is eljátszották ugyanezt, aztán feldobták őket. Úgy tűnik, nagyon igyekeznek lejáratni, eltakarítani az útban lévő ellenzéki vetétársakat, sőt, mintha páron a Fideszben is partnerek lennének ebben a játékban. 2014-ben civilizútak. Zuglós jelölteket is fenyegettek és kecsegtették, túlték mindenfélével, ha visszalépnek. Az LNP-ben meg jó az híven belső leszámolásra használják fel az első alkalmat, mint azt az én esetemben is tették. Erős a gyanúm, körvonalazódik az alkó az MSZP-vel, hogy bizonyos körzetekben visszalépnek egymás javára feltetleg, zuglót is át kellett adni, de Barta ismerve a helyszíni viszonyokat, MSZP-s jelöltet nem volt hajlandó. Uh, uh, még egyszer az LNP-ben meg jó szokásokat szívem belső leszámolásra használja fel az, el, a, az első alkalmat, mint azt az én esetemben is tették, erős a gyanum, körvonalazódik az alkú, az MSZP-vel, hogy bizonyos körzeteben visszalépnek egymás javára, felhetetleg zuglót is át kellett adni, de Barta ismerve a helyi viszonyokat msp s jelöltet nem volt hajlandó visszalépni. Itt szeretném elmondani azt, hogy akkor előbb Tóth beszélgetek, azt követően pedig Barta Jánossal Figyelek. Itt vagyok. Nos, hát a várni elmondott, tehát összeszed beszél, hogy ő, szokott szokására szíven. hát őt azért nem ezért zárták ki az LMP-ből, úgy látszik ez az ugló LMP, ez egy kicsit elátkozott hely. Várnét azért zárták ki az LMP-ben feleségét, és ez egy erősen elítélt. Ami az LMP-t illeti, annyit szeretnék még elmondani, hogy tegnap re relatíve hosszan beszélgettem Sifer Andrással, aki kérdezte tőlem a történet hátterét, miután azonban ez nem a nagy nyilvánosságnak volt számva, ezt a beszélgetést ennél hosszabban nem említhetem, de a tényét szeretném rögzíteni. Figyelek! Jó, <kül> na tehát a, a várniát tartottunk, mind aki a a problémának a kirobbantója, vagy az ügynek a kirobbantója. Én nem hiszem, hogy az ő szerepe ebben bármilyen módon számít. Próbál fontoskodni ott a kerületben, próbálja a saját szerepét emelni, de itt nem erről van szó. Ezek az összeesküvés elméletek, ezeket ő fölvázol, lesz korán sem így van, És hát a, a, a Fidesz az, a Révai-Kati a esetében egyértelműen csalt. Hát ott azért ilyen véletlenek nincsenek, hogy több mint száz aláírás egyik papírról, egyik ajánlóikról átkerül a másikra, a másik tömbre, és még a sorrend is megegyezik, és aztán ugye ahogy János fogalmazott, szépen precízen kizöltött évek voltak azok is, csak összes úgy volt oda hamisítva. ügye ugye ettel... választóbizottsági döntés határozati született? Hogy, ne? Hát ezért nem tudott elindulni Lévai Katalin a választáson. Ezért, ezért született ez a döntés, és ott egy beismerés része a dolognak, mert nem mentek el már kúrjára, nem fellebbeznek, mert tudták nagyon jól, hogy lebuktak. És ami a második esetet illeti? Egyértelmű csalás volt. Hát, úgyis ezt ide elkövet, az, az, az látszik, hogy valamilyen módon a kerületben félnek, félnek óriási vereségtől, és megpróbálnak mindenkit valamilyen módon de, uh, úgy életben találhatni a helyzetbe hozni, már politikai értelemben, hogyha bármi van, akkor is azért megoszták a balózat, és minél többen legyenek ott. Akik. Jó, de Bartol János az ő megítélése szerint politikai, vagy más hibát vétett, vagy ez így benne, nem akar megnyilvánulni? Hát ez az, az hogyha Fidesztől elfogadja, hogy a saját magam. és hát e, e, e, ezt a Bihai Rizóltán a Fidesz-es képviselő volt, aki első alkalommal elmondta, hogy aláírt neki, és ha, ha a amikor elmondta, hogy valóban így volt és beismerte, hát az elég nagy hiba, a Fidesztől nem fogadunk el ajánlásokat. Bármilyen, bármilyen módon kecsegtetve hozzák, akkor sem. Ugye, a és, történetre... lát, ugye most ebből, számunkra az a tanulság ebből, hogy a mai napon kezdeményezünk az összes aláírás még egy ellenőrzését, meg kíváncsiak vagyunk, hogy mi történt most már tényleg zuglóban. Mert Márjuk, ez nem az mindenkinek első, az aláírását? Hát akik, akik versenyben maradtak, értettem, igen. Hát, igen. Nem olyan sok van ennek a hét jelöltnek, ugyanúgy összevetjük, kezdeményezi a választási bizottsági Delegáltunk ott az összes aláírásnak az összehasonlítását, összevetését. Hát, ha még egyéb dolgok is kiderülnek ott. Még És egy akkor utolsó... utána meg tudjuk a Fidesz kérdezni majd, hogy ugyan mondja már meg, hogy akkor, akkor valóban mit történik. Igen, erre van utol... a csalók, hogy a lévai nem indul, a Barta János visszaléptedik, az egy dolog. Na, de de ez ebből az, a, a szempontból a, János... a, a Barta János nem tekinti csalónak, vagy igen. A Barta János, de eldől a következő, hogy mit, mit fog most lépni. De a saját pártja kizárta, felszólította, hogy lépjen vissza. Ha, ha megteszi, akkor korrektül járál, és akkor a bajt János nem tekintjük semminek. Ha nem, akkor arra kell gondolnunk, hogy a Fidesz áll a háttérben, és a Fidesz nem engedi visszalépni, azért, mert az érdekei sérülnek zuglóban. Utolsó a kérdés és egy válasz, és utána Bartal János következik, és erre a történetre ebben a formában már nem nagyon térnék vissza, időse nagyon van rá. hiányolt e vagy várja a Fidesz reakcióját erre a konkrét történetre? Há, hogy ne? Hát hogyne? Hát hogyne? Lévai eset, Katalin esetében sem szólaltak meg, pedig ott egyértelműen kiderült a csalás, mellé beszéltek. Olyan véletlen nincsen, hogy több mint száz ajánlás megegyezik két jelöltnek az ajánlóíveit. Ilyen nincsen, ilyen véletlenek nincsen. Köszönöm szépen, el kell, hogy köszönjek. Minden esetre majd ebben a kontextusban, jobb, ha az ember Lévai Katalint mond, mert a Lévai Kati egy olyan kontextusba visel. Viszli... Igen, igen, igen, hát okay. el, és azt gondoltuk, mind a mindenki a Jánosra is gondolok, és nem Bartai. Jó, el kell, hogy köszönjek, köszönöm szépen. És most Barta János következik. Önnek nem kell reagálnia arra, amit elmondott túl. Csaba. Nagyjából tíz percünk van. Ha gondolja, az egész formában is történhet, bár a legvégén biztos néhányat kérdezek majd. Figyelek. Jó, köszönöm szépen a lehetőséget. Többen kérdezték Hát tegnap tőlem, hogy miért játszom én itt a önműsorában az igazmondó Juhászt. Erre nekem kb. az a feleltem, hogy azért, mert hogy ennyire én tartozok a választóknak. Tehát, hogyha történt egy ilyen eset, hogy a Fidesz nekem aláírt, akkor én ezt nem hallgatom el, nem is másról már, hanem kiállok a választókkal és sokkal mondom, hogy ezt történt. a választók már jó eldöntik, hogy akkor ennek a információk a birtokában akkor engem, mit tudom, egy Fidesz-el való kollaborálónak, vagy vagy sok azt gondolják, hogy majd egyes a gerincen, tehát én erre szerződtem, én nem vagyok hajlandó hazudni, meg mellé beszélni, és senki sem. Amit felolvasott közleményeket, meg cikkeket, az indexes cikk kapcsán a, a dószabolcsal egyeztettem, ott szerintem csak annyit fegyáltett ki belőle, hogy én, én jelentkeztem az önműsorába, tehát nem ön hívott oda, úgymond, és az is teljesen megfelel a valóságnak, amit az előadott, hogyha a bármegy nem hív fel a a műsora kapcsán, akkor valószínűleg nem szeretnök előtt. tudom tudomás, de nekem ez teljesen jó alkalom volt, hogy akkor kiálljak így a meg kell és... ragadnom az alkalmat, mert ezt nem mulaszthatom el. Várnai László abban az értelemben, ahogy ez gyerekkorunkban tanultuk, bakot tartott és aztán szépen átölöktet önt rajta, hiszen az, amit egyébként tegnap írt, a szellemét tekintve nincs összefüggésben azzal, ahogy hétfőn felhívta önt, ez az én feltételezésem, ami persze cáfolhat. Na, hát a vármai rosszúnak is megvan a egészséges paranájája, egy tudjuk tehát a mszp nehéz másképp figyelni, tehát én figyeltem, hogy a időközi választáson, az önkormányi választáson milyen nyomást kaptok, az MSZP részéről, úgyhogy teljesen megértem az ezt a reakcióját. Hát amit ilyet ugye azt nagyon nem lehet bizonyítani, hogy a Fideszes követi képviselők egyrészt kollaborálna az MSZP-vel, hát az, ilyen, az elég már a feltételés szerintem is, bár nem tartom egyébként teljesen kizártnak, úgyhogy elvég előfordulhat. Hát az, hogy a saját part, meg jó kizárt, hát sajnos ezzel együtt kell élnem. Nálunk ez úgy megy, ugye, hogy az elnökségnek a kétharmadakkel a tagságon felfüggesztéséhez, és a 9. és a elnökségből is szavazták ezt. És a következő lépcső az Etikai Bizottság, és annak a döntésére várok én is, én bízok benne, hogy a választás előtt dönteni fognak, és hogy akkor nem hagyják helyben ezt a felfüggesztést, illetve a javosségemtől való visszahívást. Ha ez megtörténik nyolcadik előtt, akkor egyértelmű lesz a helyzet, hát, hogyha nem, akkor még olyan én is gondolkodom, de azt azért hozzá hozzátenném, hogy a visszalépése nem nagyon gondolkodom. Magyarul, hogyha nem elempésként indul, akkor függetlenként indul? Hát gyakorlatilag ugye a magyar választási rendszer olyan, hogy ha a delegáló szervezet egyszer bejelentette a jelöltjét, akkor ha a jelölt nem lép vissza saját maga, akkor nem tudja visszaírni. Tehát én ellenpésként leszek ott a szavazó mindenféleképpen. Ugye hallottatok biztati mindenkit, hogy szavazzon az LMP-re és rám. Tehát a botladozásaink ellenére szerintem még mindig az LMP a legtisztességesebb át, úgyhogy ha valaki mellettük dönt, akkor jó válasz. Ön fellebeszed egyébként az LMP döntése ellen, hogyha önt kizárják? A RMP-n belül nem, tehát olyan a etikai bizottság döntése, hogy az az utolsó fórum. Tehát a bíróságra mehetek az RMP-s fórumok után. Abban segítsen még nekem, hogy végül is ezeknek az éveknek a felvétele az hogyan megy, mert ugye ez egy olyan technológiai folyamat, amivel a hallgatók sincsenek tisztában, és nem biztos, hogy én is minden részlettel tisztában vagyok. Uh, igen, tehát a választási rendszernek vannak ilyen rejtelmei, tehát technikailag ez ugye úgy megy, hogy megvannak a bejelentkezett jelöltek, akkor a választási iroda elkészíti mindenkinek az éveit, és akkor azok be vannak az a van a jelölt neve is, és ezt aláírás ellenében én átveszem, és akkor odadom az aktivistáimnak, hogy gyűjtsenek rá uh -huh. aláírásokat, és azonban nyilvánvaló, hogy az én leden van, azt nem lehet fénymásolni, hogy van a, a választási utának a érő pecsétje és ezeket a éveket kell eredetibe visszaszolgáltatni az ajánlási ügyőszak végén, akár gyűltek le aláírások, akár nem gyűltek le aláírások. És ugye a jelen esetben konkrétan az történt, hogy az egyik aktivistáma én tudomon kívül adatta egy volt MDF-es úriembernek, hogy majd ő MDF-es aláírásokat gyűjt rá. Magyarul ön ezzel nem volt tisztában. Nem, nem, nem. Igen? nem. Hát ez az én felelősségem, tehát az aktivistáimat is én választottam úgy, hogy ha a tévednek, vagy osztodöntenek, azért... Az a ön aktivistája amikor... erről akkor, amikor ez bekövetkezett, már mint utólag nem számolt be, vagy beszámolt? Hát egy pár napok később, tehát uh -huh. elkérte az éveket és akkor 7-8 nap után mondta, hogy... Van ilyen. De akkor ön már leadta ezeket az éveket? Ő, nem, nem, nem. Az még ö, a, a visszajelkedések előtt volt, tehát ugye még. Tehát végül az... is itt két embernek van felelőssége, egy, aki ezt megtette, egy pedig, aki ennek dacára, ezekkel az évekkel fordult a vonatkozó hatósághoz. Nem, nem, nem, ez egyértelmű, hogy csak én vagyok a felelős az egészért, tehát én vagyok a jelent, Miután vagyok önnek a... ezekre az aláírásokra nem volt szükség, így utólag, nem gond, azt, ugye azt szokták kérdezni, ugyanígy cselekedne ma is. Hát persze, tehát én tisztelem annyira a választási rendszert, hogy nem hagyom el az éveket, nem soha tírozom ki a neveket. Tehát De azt az megtehette érdeket, volna, hogy nem adja le? Tehát az, az... Persze, azt megtehette volna, csak hát én választás is választásnak gondolom, és ezért ez a szembe se jutott. Tehát, De amikor ha... ez egyébként önnél landolt, akkor tudta, hogy ezeket fideszesek írták alá? Hát miután megnéztem, igen, tehát én is 8 éve mozgok itt az ugrói politikában, de sok... De nem sejtette, politikus... az, hogy ebből ilyen, tehát ennek ilyen következménye lesz? De, dehogy nem, tehát oh, az előre volt, hogy ez belőle, én csak uh, azt gondoltam, hogy az utolsó héten fog nem a... De akkor miért vállalta a kockázatot? Hát ez a igazság, tehát... Tehát önnek, egy, önnek olyan etikai elve van ez ügyben, amely nem egyezik a saját pártjának az etikai hozzáállásával? Hát jelen esetben jelenleg úgy tűnik, de én bízok a lmp bizottságában, hogy a okay. átáráspont az Én ezt az értem, az de így utólag azt kell, hogy rögzítsük, ami egyébként egy ritka helyzet, és az Ön becsületére váljék, hogy ön nem gondolja ma másképp, mint tegnap, és ön úgy gondolja, hogy az, ahogy ön az országgyűlési választásokhoz és a zuglói választópolgárokhoz viszonyul, az minden vonatkozásban rendjén volt. Hát így van, tehát azért lehet más a politika már, hogy egyenes a gerincünk, és igazat az embereknek. Tehát szerintem itt kezdődik, a bárki bárs tájézt, vagy az a teremték, hogy játszik. Kíváncsian várom a fejleményeket, ez ügyben, ha bármi változik, tehát az etikai bizottság döntése kapcsán majd legyen szíves, keressen meg, mert az nem mindig látna a világot. Hát igen, ezek alapból azért annyira nem nyilvános információ. Jó, ha megteszi, megköszönöm. Ha nem teszi, meg azt is tudomásul veszem. Ó, köszönöm, én mindenféleképpen szeretném emelni a műsor hallgatottságát, hogy elengedtem. Köszönöm, elengedtem volna. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Ugye nem veszik rossz néven, hogy a szignál elmaradt, hogy az interjúkat a Zuglői önkormányzat támogatta. Jó reggelt lehet! A vonalban Cseperi György. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állás és elnézést a csúszásért. Semmi probléma. hozzához vagyok szokva. Én rendszeres utazója vagyok a MÁZnak. <gül> azért talán egyszerre vagyok jobb és rosszabb, mint a már neked más műfaj. Bár én is eljutok valahol, hát, valahova. Hát nem lehet, mint a MÁZ. Tesek? A az, ne magad, mert azért nagyon aljá a dolog, Te hasonlítottál hozzá. <gül> csak azt mondtam, hogy hozzá vagyok szokva a késéshez. Azt kérdezem tőle, elnézést, amikor fölhívtalak téged, én azt kérdeztem tőled, egyszer beszélgettem, az első pszichológusam, az még az EHO TV-ben volt, Varga Zoltán volt, valaminek kapcsán nyilvánvaló, hogy valamilyen jelenség, hogy van-e olyan, hogy garancia a közéletben, és az a válasz született, amit én nagyjából vártam, de ő részletesen elmesélte, hogy olyan, hogy garancia, olyan, olyat az ember szeretne, de nincs tőled itt a kampánynak a finisében bár azt mondják, hogy még mindig van lejje, vagy fője vagy nem tudom mi, hogy amikor az ember rend vagy rendetlenség, rendet vagy rendetlenséget észlel, vagy rendet szeretne, de rendetlenséget tapasztal, független attól, hogy ő egyébként próbálna rendet tenni, de olyan, mint kalocsán a, a homok tök lényegtelen, mert elsöpröd, aztán jön a szél, és visszahordja. Szóval, hogy egy civil, aki egyben vagyok, független attól, ahogy félprofesszionálisan próbálok közvetíteni a közéletről a hallgatóimnak tévében, rádióban, szóval ahhoz, ami itt az elmúlt hetekben volt, ahhoz hogyan viszonyuljon az ember akkor, amikor normális életmederben szeretné folytatni az életét, és normális mederben szeretné folytatni kilencedikén is független a választás eredményétől. Hát erre a magyar embereknek megvan a, a nagyon jó, jól bevált alkalmazkodási stratégiája, ezt még a az bukása után gyakorolták be, úgy hívják, hogy passzív rezisztencia. Tehát nem kell tudomást venni arról, ami kint van, csak azzal kell foglalkozni. A ez valami helyi sajátosság? Szerintem ebben vannak olyan jelegek, amelyek mentén azt mondhatjuk, hogy igen. Ez a és erre minket tanítanak a szüleink, az iskola, az élet? Nem, az iskolában is úgy van, hogy van egy igazi tanterv, ugye az egy és van egy rejtett tantert ami nincs sehol lefoglalva, sehol írásba foglalva, és mégis annak megfelelően a gyerekek megtanulnak, engedelmeskedni, megtanulják a hülyeségeket, megtanulják aztán elfelejtik. Tehát tulajdonképpen egy második életet élnek, ami az igazi életük. De elnézést, ez a 19. század közepe óta permanensen így van? Hát többé-kevésbé, sőt, már meg kell mondjam, hogy előtte is voltak erre nem Tehát a, ilyen értelemben véve ez a saját a megugaszkodásnak és a lázadásnak ez a sajátos egyvelege, ez igen, ez része a ritlétünknek a Kárpát-bencébe. Karácsony Sáldóra szólnak idején, de én minden ezt egy szalmalánk. Hol fönt, hol lenni, hol lobogunk, hol barázslunk. Magyarul te ezzel tisztában voltál sokkal korábban is, ha ez nem kellett a 2018-as kampány? Hát aki az írásaimat olvassa, azt tudhatja, hogy mióta én írok ilyen magyar nemzeti tudattal kapcsolatos ügyekről, én ezt nem lehetettem még alá soha. De miközben elemezted, vajon neked van -e módod az ügyben, hogy az elemzésed eredményeképpen rámutassál arra, ez most nagyon didaktikusan ha hangzik, hogy ebből hogy lehet kijönni, miközben te nem vagy egy ilyen mózes, vagy lehet, hogy vagy? Nem, nem, nem, nem. Hát a, a tudós az soha nem terapeuta, tehát én nem vagyok a Marsnak kénértem, vagy a követője, aki azt mondta, hogy a ideje most már nem megismerni a világot, hanem megváltoztatni. Bőven elég nekem az a feladat, hogy megismerem. És foglalkoztat-e a változás, vagy ezt másrakra bízod? Mi a változásra gondolsz? Hát arra, hogy a passzív rezisztencia ebben a formában ne legyen, ne legyen szalmalánk. téve, hogy még változás. mielőtt ezt a kérdést fölteszem, mert hülyeséget kérdeztem, azt kérdezem tőled, hogy amiről mi beszélünk, pontosabban mondva, amiről te beszélsz, és leírtad. Lehet, hogy visszautasítod a kérdést, akkor fordítsd le a saját nyelvedre. Ez pozitív vagy negatív dolog? Na most ez megint olyan egy dolog, hogy a, a tudományban nincs olyan, hogy pozitív vagy negatív, hanem egyszerűen az igazi kérdés az, ami, hogy, hogy mi van, tudod? Az, hogy mi pozitív, mi negatív, az aztán része ennek a kérdésnek, hogy mi van, de először azt kell megtudni, hogy mi van. A, az, hogy ki hogyan visszajön hozzá, az egy másik kérdés, én amikor valamit vizsgálok, Pontosan azzal a hideg közömbösséggel vizsgálom, hogy annak idején e, diákkoromban a békákat boncoltam, és nézegettem, hogy levágtuk a fejét a békának, és továbbra is élt. Annak a nemzetnek, amelyet leítsz, őrreflexiójában van viszonya a saját szalma jellegéhez? Van, van, csak ezzel nem igazán foglalkoznak a maguk a magyarok. Hát, e, most egyébként dolgozom egy ilyen könyvben, ami a, ezt a magyar problémát próbálná szociáltszögéget elmedére á Hát vagyok, tülem, ez egyébként probléma tehát? Hát a probléma, mert ritka eset, tudod? Vannak rokonaink? Ebben, az, ebben a, a negativizmusnak e, és a pozitivizmusnak, az aktivitásnak és az inaktivitásnak, a, a, a kedélyek fellobanásának, majd kihújásának, tehát ilyen sajátos együttese ez, ez, ez különlegesség. De amire akarnék utalni, hogy a szétsényi hiteljét olvasom, és a szétségi az egészet leírta egy az egybe, csak hát a kutya sem olvasom a szétségi. Mert egyébként, ha olvasná, akkor az egyébként megoldás lenne arra, amit én kérdeztem, hogy hogyan lehetne igen, változtatni? Igen, igen, igen. igen. Szóval hát ez pont olyan, mint amikor valaki készelbetegségben szenved, szépen állna most a kezét, <kül> vagy rendmániás, ha már az eredeti témához uh, vissza, és mondjuk elolvassa Freudnak bevezetése a pszionizisbe a című könyvét, akkor, akkor valami azért tudatosul benne. Tehát szétség lehetne a mi Freudünk. És ebből a szempontból az, ami most zajlik, az teljes mértékben belesimul. Ebbe semmi különlegességet nem mutat. Hát nem, mert ő is ugye azt írja, hogy neki van egy nagyon józan, nagyon reális programja, hogy hogyan lehetne, Magyarországot a polgári fejlődés útjára átvezetni, és akkor van a Kossuth, aki előjött ezekkel a forradalmi ideákkal, megbolondította a, a, a magyarokat, és belevitte őket a szabadsághasznak a mélységesen négy mély kudarcos útjába. És hát ebben őrült bele, Hogy ő, mint Kasszandra, ugye ő látta, hogy, hogy mi az igazság, de senki nem fogadta el, és ilyen szempontból a helyzet nem változott semmit. Azután, a kudarc után persze nem következik, be az a végső összeomlást, amit szegény szétségi vizionált, hanem ez a fajta passzív rezisztencia, tehát ez a kúsadás, ez a meghúzódása, jobb időknek a kivárása, a saját ügyeknek az előtérbe helyezése, tehát az egész a keresése. Ezt már meg a hang is eleményítve, lecsodálatosan még a társadalmi csapkában annak idejebb. Bőven so van, van, van, hogy a nyersanyag, Euh, amit el lehetne olvasni, meg lehetne tanulni, és akkor az a fajta terápia, amit te hiányolsz egyébként teljesen jogosan, akkor az elindulhatna. De hát, hogyha valakinek nincs tudata, akkor nem tudjuk meggyújtani. <gül> igen, ez egy fontos dolog, hogy vajon ak akikről mi beszélünk, az azt mondja, hogy igen, a szomszédomra ráismerek, de magamra nem. Hát igen, sőt, igen, igen, hogy a szomszédom beteg, nem én vagyok az. Miközben ő a beteg, és már ott köszönjük a kést, hogy a szomszédják leszúrja nem telt el 200 év, de közel 200 év telt el. Erről az útról egyetlen leágazás sem volt, vagy volt, de ugyanúgy elakadtunk benne, és visszakerültünk a főcsapás irányba. Hát pillanatokra, pillanatokra volt, meg, meg nem is az, hogy kolekt, kollektíve, szerintem például 56 egy ilyen, ilyen típusú villanás volt, de ami számomra nagyon érdekes, megint csak egy, egy szerintem különlegeség, hogy fantasztikus emberek vannak mindezek ellenére, sőt, talán pont emiatt a magyar szellemi tájon, Tehát igazi óriások vannak a sok-sok törpe között. Csak hát a, a, ugye a törpék azok nem tudnak kommunikálni az óriásokkal, és ezért aztán van egy ilyen kommunikációs hízlak, de ha valaki mondjuk idegen szemmel nézni ezt a szellemi tájat, akkor neki feltűnik, hogy milyen iszonyatos különbség van mondjuk Babics Mihály és Tormai Szethír között. És akkor Tormai Szethírt Nobel-díjra javasolták annak idején is akárkik. Babis meghalt szegély, ugye írta, írta a versenyt, aztán rákba meghalt. És mi az érdeke a kurzusnak ahhoz, hogy Tormai Sesszilt favorizálja Babicsal szemben, anélkül egyébként, hogy ezt konkrétan így megfogalmazná, vagy azzal, hogy konkrétan megfogalmazza? Hát a törpék a törpékre figyelnek, a törpék, azok, a törpék számára az óriások, azok hiasztóak. Ja, de ez egyben azt is jelenti, hogy az evolúció folyamán itt mindig a törpék voltak hatalmon, mert ez azért ebben a formában nem valószínű, vagy igen? Nem ők voltak hatalmon, mert ugye a dolog lényege ez a, a hatalom hatalom, tehát az ő hatalmuk az, amit most a Facebook kifejez, tehát ez a fajta, Tömegnyomás. Az Férjét, az azt én most nem ezt kérdezte bevéde. azt kérdeztem, hogy mindig törpék voltak-e hatalman, hogy a tormai szeszélyeket segítették, és nem e, a babicsokat. Hát uh, szerintem van egy lejtő. Van egy lejtő. Tehát uh, azért a monarhiának megnézed a szellemi életét és a politikusi gárdáját, ahhoz képest azért folyamatosan romlás. És ezek a szellemúriások ezek végül is egymással soha se tudtak olyan kapcsolatot kialakítani, amivel mint ilyen Münhausen bárók kiragadták volna magukat, vagy ez egy komplét farokság, amit itt nem Nem, nem, használni. mindig, nem, nagyon okos kérdések, nem mindig egy időre értek. A értes. probléma az, hogy ugye ezeknek úgy kellett egymáshoz szólniuk, hogy a, a partner az már alapul. Itt tulajdonképpen a a köztársaságáról beszélünk, a halott óriások köztársaságáról beszélünk, de ez egy csodálatos magyar világ. Ez az a bizonyos másik Magyarország, amiről ott Gézai írt egyszer egy fantasztikus eszét. 56? És ha valaki beköltözik ebbe a másik Magyarországba, akkor viszont valami jól érzi magát, mert ez aztán teljesen unikális. 56 mit tudott? Tessék? 56 mit tudott? Hát 56-ban volt egy pillanat, érted, amikor úgy tűnt, hogy ez a törpe ki tudunk lépni és a, ha a nemzetközi visszhangját megnézed 506 mind a mai napig. Azt kell mondjam, hogy semmi nem tett a magyarság jó hírneve e, érdekében annyit, mint ez a ez a. Még két hét se volt. De belülről, ha nézzük, akkor viszont elrémészte a dolog. Tehát, mintha nem vettük volna észre, és mind a mai napig, e, nem vagyunk annak tudatában, hogy, hogy akkor, akkor voltunk a topola, csúcson voltunk. És ez, ez ritka, hogy egy nemzet ennyire be tud kerülni a világi élvonalába, de az még ritkább, hogy bekerül és nem veszi észre. Ez olyan, mintha a hosszú katinka nem tudom hány olimpiai aranyénét, csak a külföldiek vették volna észre. Mi magunk nem. Azt akarom tőled kérdezni, mert ugye a politikusok ezt rendszeresen visszautasítják, mert nem szeretnének ezáltal a hírekbe kerülni, függetlenül, hogy gondolnak erről a bármit is. Az a vízió, hogy Magyarországon polgárháború lehet abból adódóan, ami van, valószínűleg semmilyen vonatkozásban nem köti össze 56-tal, az erőszakkal összeköti, és talán vannak más vonalak is. Egy polgárháború tudna segíteni ezen az országon? Tudná kiragadni? Nem, a... nem de 56-nak az igazi jelentősége az volt, hogy megtört egy, egy, egy megtörhetetlennek hit hatalmat, a szovjet hatalmat. Tehát egy világtörténelmi jelentősége volt 56-nak. Ma már Magyarország elveszette ezt a fajta jelentőségét, hiszen nincsenek idegen hadseregek az országnak a földjén, tagjai vagyunk a NATO-nak, tagjai vagyunk az EU-nak. pedig nem kéne más csinálni, amit a, az üzleti világban, hogy business as usual. Tehát működtetni kéne magunkat. Semmi más, ami szükség. Isten ő is, hogy itt ilyen víziókkal próbáljuk magunkat rémiszteni, mint polgárháború, meg, mint, mint utcai zavarnás. Adag tavar téved, de azt kérdezem tőled, hogy ez a business as usual, ez vajon miért marad Hát igen, itt van ugye ez a szalmalány ez ez a probléma. Tehát, hogy jó, ez a business as usual, ez maga a kifejezésben benne van, hogy ez ott van a fiókban, csak elő kell venni, ez nem ez, arról van tehát, szó. Hogy mondjam, ez volt a szécsének is az álma, a business as usual, de nálunk az unusual, az, a, az ami a usual, tehát hogy a szójátékot lehet magyarra lefordítanom, a szokatlan az, ami megszokott, és boldogban nehéz áttérni erre a dolog. Ez úgy kell elképzelni, hogy van egy család, ahol éjjel-nappal veszekednek, ahol a poharakat verdesik veszik, veszik egymáshoz a családtagok, miközben a szomszédban, ez a szomszéd, egy másik ország, Nátténa aztja, ott a család élje a maga életét. Hát ez némileg olyan, mint, mint az imprinting. Ilyen... Igen, ez, nem, nem tudunk kilépni ebbe a dologba, engem ez, ez, ez a van. Miközben vannak már olyan szigetek, ahol úgy látom, hogy, hogy ez a business as usual dolog, ez elkezdve. Oké, okay. milyen szigetek vannak, Csepeli úr? Vidéki városok. Járok, nagyon sokat utazom, és uh, vannak mindenki városok, például Kőszeg, ahova rendszeresen járok. Mit tud Kőszeg? Ott, ott úgy lá... Kőszeg azáltal, hogy kicsi, azáltal, hogy nagyon jelentős polgári hagyományai vannak, azáltal, hogy közel van a sztíjához, uh, úgy tűnik, hogy, hogy ráállt -e Jó, de mit nekés? tud működtetni Kőszeg, amit Budapesten nincs? Az, hogy például az emberek ismerik egymást, megbíznak egymásba. A van egyedülállóan az a szokás, hogy ha mész az utcán, akkor a házak előtt ki vannak rakva a különfajta és ezeket a termékeket nem lopja el senki, hanem egyszerűen felveszed és kifizet, ott hagyod a pénzt, és a pénz sem lopja el senki. Ez teljesen egyedül. Ez egy felszíni jelenség, vagy mutat más. is? Hát szerintem mutat egy bizonyos mentalitást, és ezt kellene teljesíteni. Ugye van egy, van egy ilyen kifejezés a best practice, a legjobb gyakorlat, és ebben nem vagyunk jók, hogy ezek a legjobb gyakorlatok elterjedjenek. Mert ahogy Kőszegen van mondjuk ez a becsület más városokban más típusú vás típusú, ilyen helyi jó gyakorlat fedezhető fel. Gyulán például. Gyulán az a feltűnő, hogy, hogy eszméletlen a rend a városban, hogy megint visszatérjünk az eredeti kérdésfelteléshez. De nem a kényszeres rend, hanem az a természetes polgári rend, amely következik abból, hogy, hogy biztos vagy abban, hogy másnap... És ez ezügyben biztos vagy benne, hogy nem csak meg a szemed abból adódóan, hogy nem ott élsz. Csak látsz valamit. Hát azért elég sokat vagyok, Hetente, ké, hetente két napot töltök. Gyula valóban az, az lehet, hogy egy, egy csalóka évé volt, nem csak egy pár napot töltöttem ott, de vissza akarok menni, és lecsekkolom az eredeti, eredeti elképzelés. Voltam pásztor múltkor, pásztor az is elképesztően jó hely, nyugodt hely, kedves hely, fantasztikus szukrázda van benne, csodálatos múzeum van benne, tisztaság van a városban. Tehát vannak ilyen vidéki helyek, csak ezek, ezek a helyek nem szerveződnek összehálózatba, és végig a, a többiek nem tudnak róla tehát boldogtalanabbak vagyunk annál, mint ahogy mint amilyek lehetnek. Azok a Lehetmény. gyerekeink, akik elmentek, és akik közül néhányan visszajönnek, ők nem tudják azt megvalósítani, amiről te beszélsz, hiszen olyan neveltetésben voltak részük, ami erre nevelni őket, közben a tapasztalatuk másra is alkalmasak tenni de, őket. De pont, ez nagyon jó nyomon vagy. Például Enny sem nem tudom, voltál, anyukám mondta című ételemben. Ami hát egy európai étterem, sőt, az európai színvonalán sokkal-sokkal magasabb. Igaz, hogy olaszok hozták létre, akik Magyarországra költöztek, de nyilván voltak magyar kapcsolataik, tehát sok példa van arra, hogy, hogy valaki kint van és visszajön, és elkezd működni úgy, ahogy azt megtanulta. Vagy Síkfőkuton van egy fantasztikus olasz étterem, amit magyarok működtetnek, ott is hetek előtte kell regisztrálnod magadat, hogy bejussál, annyira jó a kaja, de hát ez egy lehetőség, és akik kint vannak, az a félmű jó ember, azok nem biztos, hogy kint is maradnak. Te magad, aki szintén egy világjáró voltál, mindig meghoztad a döntésedet akkor, amikor végül is ide tértél vissza. Hát pont amiatt, mert én azért vagyok annyira, hogy olyan hogy elmebeteg, hogy nem tudok szabadulni ettől a, ettől a különleges helyzettől, amit mondtam neked. Tehát aki hozzászokott ehhez a ez a, a nem szokott a megszokott típusú élethez, plusz meg ez a szakmája, hogy rendelenes társamlélet tanulmányoz, annak itt a helye, a, a rák kutató sem hagyhatja ott a rák kórházat, és nem mehet el mondjuk egy madár kórházba. Az, ami itt most kampány címen működik, vagy volt és van, de már nem sokáig, az mennyiben kapcsolódik ahhoz, amiről mi beszélgetünk, mert látszólag sehogy. Hát száz százalékig kapcsolódik, mert hát azért ezt semmilyen módon nem lehetne kampánynak nevezni. Én azért átéltem ilyen kampányt már itt Magyarországon is, Amerikában is, tehát tudom, hogy milyen a kampány. Ez arra emlékeztet, amikor gyerekkoromban azazakias népont kampány azért, hogy válasszam meg az azazakias népont gyerőtjét ellenéten csak egyelőtt volt, aztán később már a rendszernek a végvonlalása idején már felemelték a jelöltök számát egyről-kettőre. A dilemma akkor már nehezebb volt. Ja, a kérdés két két az arra vonatkozik, hogy bárkiben meglátod de azt, nem egyéni vagy akár egyéni szinten, amiről te itt beszélsz, és akinek egyébként volna reménye arra, hogy ebből a passzív rezisztenciából átmenetleg vagy tartósan kiragadja a hazánkat? Ne, hát hogyan? Hát a a, a hazafírás népont idején is egy pár tenszer volt, most is egy pár rendszer van, tehát nem tudom, kire gondolsz, hogy kit lássak. Nehát ez kérdés volt. Hát majd megyek, jövő héten megyek a Parsifára, ott majd meglátom az illetőt a Parsifára. De hát a Parsifára mindig csak az operába jön el, a valóságban nem jön el és nem várt meg bennünket. Magyarul a 2018-as választástól a tekintetben, amiről mi itt beszélgettünk, nem vár semmit. Ne, hanúva változást. változás. Tehát ez pont olyan, mintha nem vártam a, a hazapiasz névházi teljesen változás az egyik választáshoz képest a másik választáshoz. És ha most betelefonál Kovács néni és Kovács úr egyszer, és azt mondja, hogy De hát akkor cseppeli, ha ennyire reménytel, akkor ne is menjek el szavazni? Hát e, annak ide is elmentek, tehát 70-80%-os volt a részéte. Az emberek <gül> imádnak nézni az ez, ez része ennek a tünetegyüttesnek, amiről beszélek. Hogy mosom a kezemet akkor is, a tiszta, minden nap. Hatszor. Egyszer meg fogunk halni, min múlik, hogy te még az életedben fogod, nem az alagút végét, hanem egyáltalán érzékeled azt, hogy nagyobb lett kőszeg. Ja, hogy, hogy a kőszegi példa az, az Igen, Igen. nem általánossá, hanem hogy hát elkapja az ország, mint, mint egy betegséget. Szerintem el fogja kapni. Én ilyen értelemben nem vagyok pessimista. aki 1920-ban élt, az ugye, Idesztova, 100 éve volt, Ö, annak most 101 évesnek kéne lennie, vagy 100 nem tudom hány évesnek kéne lennie, hogy a cseperit hallgatva azt mondja, hogy de cseperül segítsen, hogy megvalósuljon ez még mielőtt meghalok. Hát az én, ami 1920-ban ott, ott voltak, akkor volt a Numerus clausus, tehát az nagyon bajos előjelekkel indult, az az évtized, bár utána felhívták a pálya aztán bevitt a, a szomorú 40-es években, tehát szerencsére nem ismétődik meg a történet, készen nem lehet ugyanabba a, a folyóba lépni. Tehát az alapvető dolog is Magyarországon, ez mindig így volt a külső tényezőknek a folyása. Tehát ha a külső tényezők maradnak ilyen zavaros, válságos állapotban, akkor, akkor azért a prognózis, ami kevésbé kedvező. Ha a külső tényezők azok jól alakulnak, például az Európai Unió összekapja magát, döntésképessé válik. Az Egyesült Államokban ö, látozás következik be, és egy olyan elnök ö, fogja dirigálni az Egyesült Államok ügyeit, aki hát, képes mondjuk száz szónál többet ö, ö, megérteni, akkor, a, akkor, akkor pozitív lesz a dolog. De ha, ha, ha marad ez az izavar, ez a káosz, hogy visszatérjünk az eredeti problémához a világban, ez a fajta eszméletlen bizonytalanság, azért a, az, az nagyon... Én ezt értem. Elatt, uh, a de köszögen mi... például csináltam egy, egy... Van ott egy ilyen kis köröm a diákokkal, a hankiselemjélkör, és ugye a elemének a kedvenc gondolata, hogy a bizonytalanság korában élünk, és akkor ezt próbáltam tematizálni a, a fiúkai és a lányokkal, és az volt az élményem, hogy ők, ők nem értik ezt a dolgot, mert köszögen ők biztonságban vannak. Nekik ez a fajta... Ez a fajta rendkívülisége a, a, a világnak, amiről beszélünk, az, az nincs. Tehát ezért azt gondolom, hogy, hogy lehetséges ezekből a. Jó, de volt az Európai Unió más állapotban, és volt, az Ameri volt Amerika is más állapotban, se hatott rá, se hatott úgy Magyarországra, hogy szerettet volna. De azért, amikor, amikor a világ konszolidáltabb, akkor Magyarországon is konszolidáltabb a helyzet, amikor a világ lázas, akkor a fertőzés az, az veszélye sokan. Jó, de a passzív rezisztencia a, a formában sem az, amit te egyébként szeretnél? Hát elviselem, mert hát a passzív rezisztencia egyébként egy jó alkalmazkodási stratégia, tehát a túlélésnek egy, egy abszolút garanciája. De te kérem, például mert... saját magadat láttad Amerikában és külszegen másféleképpen létezni, mint Budapesten, hiszen akkor te ebből a szempontból egy aktív skizofrén vagy. Hát te is, meg mindenki, tehát a skizofrénia az nem egy olyan különlegesség, mint ahogy azt szeretjük hinni. Ugye a másik dolog, amit szintén Szécheny-től a széthúzás, és a széthúzás az maga a nem én erre helyzetet. gondolok, hanem arra, hogy a helyzetedből adódóan képes voltál nem passzív rezisztensként élni addig, amíg például Amerikában voltál. Vagy ott nem tudtad elfelejteni arra az időre, amiként voltál, azt az én amit itt hogy gyakoroltál? Hát Amerikában is magyar voltam, mert ugye hát mit tanítok? Hát olyan dolgokat tanítok, amiket itt van, tanultam, tanultam. Én ezt értem, de a környezet mégis más volt? A környezet igen, az a ez, a, ez a business as usual unalma, ez soha nem szórakoztatott. Tehát mindig, amikor fölszálltam a buszra, most utoljára, amikor voltam, és találkoztam a dk és és szóval abban elbeszélgetünk az időjárásról, akkor ez nagyon erős volt. Jó, de Cseppen az Isten áldja meg, ne is már engem kétségbe, hogy egyébként az ország megváltozik, majd te beugrasz a kútba, mert szeretnél továbbra is a passzív rezisztenciában élni. Hát azért az én életemben nem ez, ez a változás, tehát szemben én szemben, nyugodt vagyok. Ez már a gyerekeimnek... Jó, de most mondtad, hogy a business az az az usual az viszont nagyon unalmas. Hát figyelj most, akkor mi a helyzet? Hát unalmas, unalmas, de ugyankor életi, Kicsit olyan vagy, nem, mint a Woody ellen, két alkatom... rossz közül lehet választani. Nem az én alkatomnak meg, jobban megfelel, mert ebből évek, ebből uh -huh. a, a, a nem szokott... Tehát újjá kéne uh -huh. Mert ahhoz nekem egy, egy más, más pályát kellene választanom, mert, tehát át, át tudnék én állni, de hát így felül már nem hiszem, hogy, hogy új pályát fogok választani magamnak, bár még az is lehető mert most találtam egy sokkal jobb tudományt, mint, mint amit én valaha is megismertem és műveltem. Tehát vannak jó tudományok, és át lehet állni konszolidált életre. persze. már mit találtál magadnak? Hát pont kőszegnek köszönhetően találkoztam Szatmári őssel aki evolúciós biológiával foglalkozik, és a teljesen világot mutat meg a, az ő gondolkodása. Úgyhogy ö, valószínűleg pályát eszettem és nekem is euróciós biológjával kellene foglalkozom, mert ott, ott együtt van az a, az a fantasztikum, ami az életben ö, olyan csodálatos, hogy, hogy egyszerre benne van a meglepetés, és ugyanakkor benne van a, a, a rend is. És akkor elkezdtem Darwin-t olvasni ennek hatására, és egy teljesen új, új világa levettem. De a másik ilyen dolog, a mesterséges intelligenciámbel szintén foglalkozom, az megint egy ilyen, ilyen új perspektíva. Tehát az a szakma, amit eddig műveltem ez a társadalmi életen, és folyamatosan igen, kimutattam, hogy mekkorák az előítetek, hogy milyen nagy a szenofóbia, hogy milyen nagy a intolerancia, meg hogy mennyire nem bízunk egymásban, magunkban, intézményekbe. számomra ez a szakma kicsit kiürült. Tehát ilyen szempontból most ilyen pályaválasztási vákumban vagyok. Tehát elképzelhető, amit mondasz, hogy felszámolom és kizokféniát, és normalizálom magam. Ez lehetőség. Rége, de csak... akkor nem ilyen érdekes. nem írni, tudom. És akkor azt fogom neked mondani, hogy te, Ános, hát ma. ma egy gén. Sos... már talán. össze is különböztük, de akkor se voltál unalmas. Csak azt akartam a testednek üzenni, hogy kapja össze magát. Mert hogyha a szellemed lenne az uralkodó, és a korpusznak nem lenne jelentősége, akkor valószínűleg te még 2100-ban is élnél. Egy ban Ja, hát az sajnos addig, addig nem valószínű, hogy... hogy igen, a vitalitásoddal és a, mentál, a, a mentális állapotoddal, ahogy tapasztalom, nincs nagyban. Igen? Ezt mint diagnosztam, mondod? Hát a felszínes benyomásaim alapján, igen. Megjutató, megjutató. Kapja össze magát a tested. Szia! Kapja össze magát az ország. Ha összekapnál magát az ország, az rádió hatást gyakorolna hát örülnék neki örülnék neki, mert azért én hogy olyan, persze akkor normalizálnám magamat, és akkor esküszöm abba hagynám ezt a szakmát, nem, nem a, a szokatlant kutatnám mint megszokottat, és akkor egy normális, tisztességes polgári tudományt választanék, mint az evolúciós biológia még akkor is, ha nem lennék benne híres hát tézd, a magam egyszerű módján ezt próbálok hozzájárulni, hogy milyen sikerrel azt tapasztalod hát te azért ilyen szempontból éhhaltos vagy Iratos de azért nem minden elmondás mentesít. Nem minden elmondás nélkül szerintem. Egyhez, nem is gondoltam. Örültem, hogy hallottalak. Még az apropót okay, se Neked is. Szia! Önök Cseppeli Györgyet hallottak. Jó lehet Megpróbáltalak téged tegnap elérni, de csak valami német nyelvű szövegbe bukkantam, és vissza se hívtam, amiből arra a következtetésre jutottam, hogy éjjel-nappal dolgozol. Nem tudom, hogy miért németül szólalt meg a telefon, de valóban nem voltam Magyarországon tegnap. Arról beszélt Csepeli György néhány perccel ezelőtt, hogy ilyen nemzetlélekről beszéltünk, és hogy vannak szigetek, amelyek mások ismert vagy okból, és kőseket említette, Biztos sokan meg fognak róni engem, amiatt, amit most a Városliget kapcsán mondok, de számomra a Városliget is egy olyan kezdeményezés, vagy kezdemény, nem ugyanaz, ami sok szempontból ad reményre okot. Sajnos, vagy hál' Istennek, mindenkinek nincs módja arra, hogy olyan módon tudjon belefolyni, vagy tudjon belelátni, belefolyni nem, törölve. Belelátni abban a folyamatban, ami ott van, mint nekem, és ezért hálás vagyok neked. És hálás vagyok a Persányinak is, akivel emiatt hívtalak tegnap, ismét együtt voltam. Hozzátéve, hogy a persennyi lelkesedése... Most ha azt mondom, hogy az életkorát meghazuttoló, akkor az egy életkor rasszizmus, hiszen egy 200 éves ember is lehetne aktív, de azt gondold el, hogy a Hanga Zoli elég elnemítélhető módon nem hívott meg engem arra a sajtóbejárásra időben, ami történt. Ha időben meghív, akkor sem biztos, hogy elmegyek, de talán a Városligettel való együttműködésem kapcsán elmegyek, mert ugye én ezekkel a csoportos kirándulásokkal csak akkor veszek részt, ha valami új novumot ad Nyakó István után szabadon és ezt tisztáztuk is, nekem volt egy megbeszélt időpontom a Persányival egy nappal későbbre, tehát pontosan egy nappal lehet után a sajtó izé után, és azt képzeld, de ez mondjuk neked lehet, hogy akkor a meglepetés nem fog okozni, gyakorlatilag nem elég, hogy velem a Persányi megcsinálta mindazt, mint amit előző nap húsz embernek, három kamerának, ötven mikrofonnak, de még pluszban természetesen teljesített egyebeket, aztán meghívott ebédelni, úgyhogy megvan a korrupciós szál is, és hát én megint teljesen a hatás alá kerültem. És amikor azt mondom neked, és ezt nem fogom folytatni, mert ez vagy értik az emberek, vagy nem, amikor egy ilyen bejárásra kerül sor, és együtt megyünk, Állítom neked követni alig tudtam. Tehát olyan sebességgel ment, ráadásul hol nem volt várat, lett volna módon kipróbálni, időnként a sarkam nem működik jól. Tehát ott nekem ugrálnom kellett volna, ráadásul ott volt a, a műszaki főnök, aki egy olyan 30 év körüli nő, és nem, nem nagyon gondoltam, én ott azért olyan benyomást kell tenni, mintha egy aggastján lennék. Tehát jó majdnem a persány ugrált helyettem, de azért erre nem került sor. Tehát ebben a folyamatban, ami zajlott, ugye nyilvánvalóan egy csomó dolgot kérdeztem, és egy csomó dolgot elmondott. A Persányi önmagától, és az ember belelát egy folyamatba, amit egyébként ha kívülállóként és alapvetően ellenséges módon szemlél, akkor abban mind valami kifogásolni valót talál, pedig azt lehet látni, hogy a Persányi hogyan próbálja megvalósítani az álmát. Ráadásul hogy az a valóságban is olyan legyen, mint amilyen az álomban volt, Közben persze kurvára izgul, hogy a dolog működjön, amihez persze az kell, hogy az emberek ezt meglássák és igénybe vegyék, de úgy tűnik, hogy azért erre van vágy, tehát tegnap találkoztam egy nagyjából velem egykorú emberrel, aki mondta, hogy el fogod a menni, mondtam, oké, rendben vagy, de az abban legyen tisztában, hogy ez nem az ő korosztályának van kitalálva. De valami olyan elképesztő hatás gyakorolt rá, és annyira vágyom arra, hogy működjön ez az állatkertben, és ugye ez kiterjesztve nem minden mozzanatában látok most ennyire bele a városléget leendő életébe, de azért az állatkert az egy jelentős szeglete, hogy azt neked elmondani, nem tudom, és tegnap, mint ennek a projektnek az egyik, vagy másik szellemi atyának, vagy nem szellemi atjának, hanem kivitelezőjének megfelelő titulusokat kell helyezni, szerettem volna azon melegében ezt átadni neked. De a hangóból valószínűleg most is kiderül, hogy mérhetetlen volt a lelkesedésem, és hát csak a rossz szín akaróim mondhatják azt, hogy azt egy halászlés, egy hortobás, húsos húsos a bagyorázzam. Én teljesen megértem. Tehát az a helyzet, hogy uh, ugye a, a Liget intézményei közül az állatkert az mindig egy kiemelkedő uh, látogatottságú intézmény volt. Ugye most a Liget látogatói nagyjából 4-4,5 millió egyedi látogatás per év, és ebből közel egy millió egyedi látogatást az állatkert generál. És tényleg uh, azt gondolom, hogy ez nagyban köthető főigazgató úrhoz, de azért... Uh, Annyit kell, hogy korrigáljak ezen a történeten, hogy majdnem minden főigazgatóhoz. Tehát a Liget környékén, a Ligetben jelenleg egész... Kevecsi Lajosan nem találkoztam, négyeknél. egyébként az, a, az ellán, ahogy beszél, az nagyjából ugyanaz, mint a Persenyé. Szóval pont ezt akarom kiemelni, jól mondod, tehát hogyha az ember a fürdő fürdővezetőségével beszél, vagy mondjuk pánlacival beszél a szépművészeti múzeum kapcsán, vagy az MMA-val beszél, a bármelyik e, szereplővel, a műcsarnok kapcsán, vagy az ide költöző intézményeknél, e, mondjuk Kemecsi Lajossal, ugye, jól tudom, akkor három héttel, vagy két héttel ezelőtt itt a rádióban is beszéltek, Tehát ez a típusú elkötelezettség, És akkor ne vonjuk ebből a körből kifekete Fekete Pétert, aki szintén Én a maga nemében egy pozitív tervénye, őrült. Tete, így, í, így van, tehát, hogy az egyik legnagyobb tapasztalás itt a liget beruházás kapcsán, hogy azok az intézmények és azon intézmények vezetői, akik ebben a megújulásban részt vesznek, azok olyan elkötelezettséggel rendelkeznek a saját intézményük iránt, olyan harcokat képesek fölvállalni azért, hogy a látogatói élmény még magasabb szintű legyen, hogy az valami egészen hihetetlen. Tehát ott van például a mezőgazdasági múzeum. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy, egy ikonikus épületben, hogy a vára, az majdnem mindenkinek a mentális térképén elsőnek ugrik be a liget kapcsán, tehát a legtöbb azonosítás ide történik, és mégis egészen valószínűtlen körülmények között működik ebbe a a, a vidék fővárosi kapuja, a mezőgazdasági múzeum, de amit főigazgató úr ebből kihoz, és ahogy eljuttatta ezt a 40-50 ezer látogatóból most egy 200 ezres látogatottságú intézmény éves szinten, ez egészen kiemelkedő és brilliáns, és azt gondolom, hogy ez személyesen neki, és az elkötelezett csapatának kell. De elmondhatom ezt a közlekedési múzeumról, vagy a Magyar-Izmási és vitézi Dávidról is, tehát ez tényleg nagyon izgalmas és örülök neki, hogy ez a megélés ez, ez neked is megvan, és hogy ezen keresztül itt mondom, hogy a hallgatók is hallják. Jó, az, a, az, az a helyzet, hogy az ember bevonna a hallgatóit, egyébként volt már erre bátortalan kísérlet, tehát azért volt már olyan tanulmányi kirándulás, amikor én elvittem az embereket az épülő köröshelyi völgyhídre, pedig ugye a köröshelyi völgyhíd sem volt egy problémamentes övezet, hiszen azt rengeteg kritika érte. Az a baj, hogy annyit változott azóta az idő, és annyira ellenségesé vált a közek hogy amikor én felvetettem akár neked, akár bárki másnak, hogy legyen egy közösségi ilyen séta, akkor azon kívül, hogy mindenki azt mondta, hogy milyen jó lenne, mindjárt abból adódóan, hogy hogy trollkodnák meg, ami egyébként a Köröshegyi Völgyhíd esetében még kifejezésként se volt így aktív, mindenki eltekint tőle, és nincsenek tisztában az emberek azzal, hogy mit vesztenek. Ugye itt a, a Magyarország olimpiai kandidációja kapcsán egyszer Füriás Balázs kormánybiztosként tartott egy előadást erről, ez egy egészen érdekes terület. Nem akarok az olimpia részleteibe belemenni, itt ugye az a lényeg, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai azok, akik a végső döntést meghozzák arról, hogy a kandidáló városok közül ki az, aki az olimpiát rendezheti. És erre nagyon erős szabályok vonatkoznak, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai az utolsó időszakban hogyan látogathatják meg a kandidáló országokat, leginkább egyébként sehogy, és a kandidáló országok részéről ki az, aki a NOB tagjaival kapcsolatot tarthat, és milyen szabályozott keretek között erre egyébként a pályázat vezetőjének, illetve az adott országnak, mondjuk a miniszterelnökének, főpolgármesterének, a város főpolgármesterének van lehetősége, tehát egy relatív szűk kör. És kormánybiztos úr is azt mondta az előadásában, hogy az egyik legnehezebb, hogy a több száz naptag, aki arról fog dönteni, hogy hol lesz az olimpia, nekik van valamilyen megélésük Budapesttel kapcsolatban. De ezek a megélések, ezek akár a 70-es, 80-as években gyökereznek, jó esetben a 90-es évek elejéhez nyúlnak vissza. De semmiképpen ahhoz a Budapest képhez, amiben mi itt ma élünk. Tehát tulajdonképpen a megélés valóságáról beszélünk, arról beszélgetünk, hogy ezen emberek mentális térképén milyen rajzolat alakul ki Budapestről. De ez egyáltalán nem biztos, hogy korrelál a valósággal. Egyáltalán nem biztos, hogy ők egy korszerű várost látnak maguk előtt. És ugyanez igaz a Ligetre, és ahogy mondod, igaz a egyi hídre is. Hogy kialakul egy hangulat, kialakul egy élmény az emberek fejébe, ami egyáltalán nem biztos hogy közvetett vagy közvetlen összefüggést mutat a valósággal. Egyáltalán nem biztos, hogy ott a ligetben, amikor ezekkel az elkötelezett főigazgatókkal, vagy még inkább az egyes munkatársakkal, vagy kollégákkal, aki reggel eteti a vidrát az állatkertben, vagy akinek az a feladata, hogy a Szépművészeti Múzeumban még nyitás előtt kitakarítson a román csarnokba, hogyha velük beszélget az ember, hogyha ott van kint a helyszínen, Hogyha azokkal a főkertes kollégákkal, akik az idős programot nem reklámcéllal használják, hanem tényleg mondjuk Szaller Vilmos, aki együtt él-hal a liget fáival, és gyakorlatilag amikor egy fakok vizsgálat eredményeként neki kell kimondani a verdiktet, hogy ez az egyébként látványban gyönyörű fa, ez nem maradhat tovább a ligetben, mert életveszélyes, és a pótlásról kell gondoskodnia, hogy ez neki, milyen szakmai kihívást és egyébként lelki megélést okoz. Erről azok, akik csak fórumokról tájékozódnak, és akik egyébként politikai ügyként használják a ligetet, és egyébként a, a megélésük teljesen eltér a valóságtól, nekik fogalmuk nincs erről. Itt most egy és pillanatra egy végtelenül, végtelenül fontos munka, amit azt gondolom, hogy te is végzel ebben az ügyben, és mindenki, aki arra törekszik, hogy egy hiteles tájékoztatást adjon erről a kérdésről, hogy lássuk azt is, hogy mi zajlik a felszín alatt, mi zajlik akkor, amikor nem egy átpolitizált térben nézünk rá. Igen, erre jelen pillanatban nem sok remény van, és a választások eredményétől teljesen független, ez 9-én hirtelen fog megváltozni. Két dolgot szeret, szeretnénk mondani, és aztán egyel alébb a beszélgetést, ha tetszik, a kiegyensúlyozottság irányában, ami egyébként egy baromság, aztán konkrét kérdések jönnek majd konkrét ügyekkel kapcsolatban. Azt pedig az hogy nekem például tegnap módonban volt látni nem egy, nem kettő és nem három olyan fát, amit már áthelyeztek, ami várja a tavaszt, hogy bizonyítsa az életképességét, beleértve, hogy van olyan, amit még tovább tesznek, és beszéltünk ennek a költség kihatásáról is a perszányival ugye, ami egyebek között azzal van összefüggésben, hogyha az ember egy bekerített részben teszi ezt, akkor nem kell minden pillanatban olyan ligetvédőkkel vitatkoznia, amely ligetvédőktől, vagy akiktől egyáltalán nem szabad elvitatni ö, a jó szándékot, de a szakmai hozzáértés az nem feltétlen van jelen. Még egyszer mondom, nem feltétlen lehet, hogy van. Tehát ilyet az állatkertben az ember nem egyet, nem kettőt lát. De annak érdekében, hogy legyen egy másik hang, amiről mi beszéltünk, szeretnék felolvasni egy röpke részletet a Hír.tv hollapjáról, március 22-e csütörtök, már 250 milliárd forintra rúgnak a megújuló városliget költségei részlet. A lehet más a politika a Liget projektet és kormányzati presztíz beruházások közé sorolja. Idézett ez egy tipikus fideszes óriás projekt, ami nem a helyiek és nem a magyar emberek érdekeit szolgálja, hanem csak a saját embereik fitoktatását. Építési területé változtatták a városligetet és pont azok, akiknek a legnagyobb szüksége lenne az zöld területekre, az zuglóiak, a hatodik kerületek, az erzsébetvárosiak, azok nem fogják tudni használni, mondta el a véleményét Heltai Lászlapárt gazdasági szakszóvivője. A Városliget barátai nevű civil szerveződés feljelentést is tett, a jogszabályokkal ellentétben nem egy projektén kezdődik a ligetbe építendő összes épületet, hanem minden egyes épületről külön mondatják ki, hogy nincs jelentős környezeti hatás, ezért mi kénytelen vagyunk, illetve voltunk minden egyes épületet megfellebezni, mert nem... Készült környezeti hatástalanulmány, és ez így nem jó mutatott, drágáraiklára a csoport alapítója, záró mondat a város a léget össze, fejlesztése összességében 250 milliórd, milliárd forintot emészt fel. Mehetünk tovább. É, ha beszélt, beszéltünk sokszor erről a kérdésről, a két dolgot engedj meg egyfelől. Az első, a fa kapcsán, ez tényleg csak egy zárójeles megjegyzés, hogy a fővárosi állat és növénykert minden olyan kompetencia, ami növényügyben, faügyben ma szükséges Magyarországon, ennyire koncentrált és gyakorlati formában, mint ahogy a fővárosi állat és növénykertben eh, meg kell, hogy legyen, eh, ez nincs máshol. Tehát eh, tényleg hihetetlen kompetens a munka, amit eh, főigazgató úrék, ott végeznek, fantasztikus élmény volt a gyakorlatban is látni ezeket az egyébként több tíz tonnás fákat megemelkedni, és aztán odébb költözni. Én is nagyon bízom benne, hogy az a sikerességi ráta ami eddig a ligetet jellemezte ez az állatkertben is, ugyanígy lesz fa átültetés ügyben, tehát eh, amit a német szakcég ígér eh, 90 fölött élik túl, ezek az egyébként koros fák végtelen akkurátusan végezték ezt a munkát tavasszal, úgyhogy meggyőződésem hogy ezek itt a pályában eltültültak, hanem működik. A másik ugye az említett idézetedre eh, annyit tudok mondani, hogy és eh, sokszor megbeszéltük itt is, átpolitizált térben zajlik, szerencsére vannak olyan Szakértők, akik mindenhez, sőt mindenhez is értenek, és ezért a, a Liget minden létező fórumon támadják. Ugyanakkor tényleg azt gondolom, hogy az a, egyébként jelenleg zajló három állami számvevőszégi vizsgálat a liget tekintetében az az összes engedélyünkre kiható fellepezés és felülvizsgálati kérelem, amit első-másodfokon majd utána pedig a bíróságon benyújtanak minden létező építési engedélyünkre, és annak minden egyes részére legyen szó vizsgálati dokumentációról vagy környezeti hatásvizsgálatról az azért összességében egy teljesen transzparáns, és ami talán ennél fontosabb, vagy legalább ugyanilyen fontosságú, jogilag megkérdőjelezhetetlen lábakra állítja ezt a projektet. Tehát akkor, amikor az elsőfokú hatóság, majd ezt követően a másodfokú hatóság, majd ezt követően a bíróság is azt mondja ki, hogy jogszerűek azok az engedélyezési eljárások, aminek eredményeként egyébként a park is megújul, és amelynek eredményeként a burkolt felületeken létrejönnek ezek a, a múzeumi intézmények, vagy megújulnak, akkor azt gondolom, hogy nincs kérdés. Ezt a választ mindenkinek el kell fogadnia, hogy három egymástól független jogi lépésben kimondásra kerül, hogy ami történik, az megfelelő, jogszerű és műszakilag is megalapozott. Három uh, intézményről, intézmény idézőjelesen szeretnék a sorsukról kérdezni. Ezek, ideg, ezek vendéglátóipari egységek. Uh, nem mindegyiket ismerem, de ez ebből a szempontból teljesen lényegtelen. Uh, az egyik a kertem, azt ismerem, a másik a zöld küllő, ha jól olvasom, és a harmadik a pántlika. Milyen helyzet velük? Köszönjük szépen mind a három él és egzisztel. Ebből ugye a Pántlika az egy kifejezetten izgalmas, immáron a Kutyás élményparkhoz legközelebb lévő vendéglátó egység ugye a Hermina út felüli oldalon. Ez egy szezonális történet, egy nagyon izgalmas korszakára emlékeztet egyébként az épület a, a ligetnek. Ugye ez a 70-es években, amikor a Hungexpo itt volt a liget területén az utolsó megmaradt egyébként védett tető elem, ami alá ez a pántlika kitelepül. Én úgy tudom, hogy szezonálisan működik. Feltételezem, hogy most idén tavasszal is megnyitja majd a kapuit. Zöld küllő kertem. Zöld küllő, ez ugye a, a műjékpályától a, és a várától az 56-os emlékmű irányába lévő kis trafóház, ami új funkciót nyert, és tavaly ősszel nyitotta meg a kapuit, ez egy kifejezetten kedvelt kis piknikház, ahol gyakorlatilag egy pohár bortól egy üdítőn keresztül egy szendvicsig bármit lehet kapni, és ott van a kertem, ami, ami egy, um, egy személyes ügy is, meg azt gondolom, hogy mindenkinek, aki a ligethez kötődik, akkor amikor azt mondjuk, hogy a ligetben a street foodtól a fine diningig mindent meg kell találni, akkor ez természetesen egy hangzatos slogan, de, de itt van a kertem, ami egy ikonikus um, romkocsmaként működött gyakorlatilag a Volt Hung Expo területen, ott, ahol egyébként a magyar zeneháza épül, épülni fog, és ugye akkor, amikor a bontási munkálatok elindultak, akkor a kertemnek költöznie kellett, azonban az a közönség, az a szubkultúra, aki kifejezetten a kertem miatt látogatja a ligetet, számomra számomra ugyanolyan fontos, mint azok, akik kizárólag a kulturális intézmények miatt érkeznek a Városligetben, úgyhogy időszakosan az Olof Pálme ház elé tudott költözni két évre, a kertem, az Olof Pálme házat is használták, de lévén, hogy az Olof Pálme ház műemléki megújítása most már ö, október óta folyamatban van. Beszéltünk erről múlt héten, Igen. hogy évvégére elkészüljön és millennium házaként hisse meg az ajtaját. Ezért most remélhetőleg az utolsó előtti helyszínére költözik a kertem a ligeten belül. A főkertnek van egy bázisa, ahol a kertgondozáshoz szükséges gépjárműveket és egyéb eszközöket tartja, és ennek a tőszomszédságában egyébként rendkívül közel ahhoz a helyhez, ahol a kertem megalakult, oda tudott átköltözni. Bízom benne, bízunk benne, hogy a kertem közönsége, aki e, tényleg nagy létszámba látogatja a ligetet, ugyanazzal a színvonalú szolgáltatással találkozik a jövőben is, mint eddig. Két programra hívnám fel végül a figyelmet, mind a kettő a közeli napokban lesz illetek tart. Az egyik, hogy Sonka Szegő Fesztivál lesz a Vajdahunyadvárában, ez 31-én kezdődik, tehát holnap után és április másodikán ér véget. Minden nap, húsvét hétfőn is, 10 és 19 óra között gyerekprogramokkal kézműveskedéssel készülnek a Farsangra, a vár udvarán. A másik pedig, hogy márciusban látogatható, illetve március végéig, illetve húsvétig, majd pontosan megmondott, hogy meddig lát a Szép Művészeti Múzeum román csarnoka, amit én azért nem tudtam megnézni, mert egyrészt nem tudtam leparkolni, ez egy Romság, mert egyébként le lehet tenni az autót, de olyan hosszú sorok voltak, amikor én legalábbis az elmúlt időben arra jártam, hogy könnyen lehetséges, hogy októberre halasztódik. Mentségemről azt tudom mondani, hogy azért majdnem kész állapotában bejáráson láttam, de a húsvétig ingyenesen látogatható, az a hétfőt is jelenti, mert egyébként ugye egy hétfő múzeumi szünet van, tehát ez hogyan van, ha tudsz róla? Úgy tudom, hogy április másodikáig látogatható ingyenesen a Szép Művészeti Múzeumnak a csarnoka Valóban elképesztő a népszerűség, aminek nagyon örülött, nagyon örülök, Hiszen azért itt egy nagyon komoly megújításról van. Hát, ahogy szokták mondani, a nép a lábával szavaz. 70 évig nem volt, nem volt látható, és tényleg egy csoda, ami ott tulajdonképpen elkészült. Úgyhogy, de ennek ellenére engem is, és ahogy beszéltem, főigazgató úrat is meglepte, hogy Tényleg itt több tízezer ember kíváncsi a megújult románcsarnokra, és tényleg szívmelengető, még hogyha a hidegben lábat nem is melenget az a hosszú sor, amit lát az ember, hogy milyen óriási igény és érdeklődés van erre. Sonka fesztivál, vagy Sonka szegő fesztivál, ugye ez a vajdahunyad várának a mezőgazdasági múzeumnak a saját rendezvénye, én azt gondolom, hogy akár ebben a műsorban is érdemes majd egy külön beszélgetést szentelni eh, Estók János főigazgató úrral, akinek tényleg szívügye eh, a mezőgazdasági múzeum és a Vajdahunyad vára. Eh, azt a kiállítást és azt a tematikát, amit ők egyébként a Vajdahunyad várában képviselnek, próbálja, azt gondolom, hogy fantasztikus eszközökkel a szélesebb közönség számára is elérhetővé tenni. Ezért a Vajdahunyad várának az udvarán a szécsényi szigeten rendszeresen tart, tartanak olyan tematikájú rendezvényeket, amelyek arra alkalmasak, hogy a múzeumot föltegyék egy olyan térképre az emberek fejében, ahova érdemes benézni. Itt is a Sonka Fesztiválhoz kötődően a húsművességhez kötődő kiállítás látható bent a Vajdaúnyadvárában. Jövő hét csütörtök? Természetesen állok rendelkezésre. Köszönöm szépen, sajnálom, hogy tegnap nem tudtam közvetlenül utána lelkesedni, de majd meg fogom tenni más alkalommal. De így is lehetett hallani Én, a hangodon. Sejtem Szia. Szervus. Önök Györgyevics Benedeket hallották, a városlige ZZRT vezérigazgatóját, a vele készült interjút a városlige ZZRT színes sikeretet. Sort az újpesti önkormányzat támogatja. A hónapban Winter nem tudom, hogy a mi együttműködésünk, egyáltalán azért létezésem, vagy a rádió létezése, vagy egyáltalán eljut-e jövőig, jövő szeptemberi vagy októberig, de majd azt át kell gondolni, hogy például egy önkormányzati választás idején lehet egy. Jó műsornak önkormányzati támogatása, hiszen könnyen lehetséges, hogy ő majd indul, lesznek majd ellenfelei. Ez a jövő zenéje csak a mostani helyzetből indul ki. Ugye nem elég etikusnak lenni, annak is kell látszani, függetlenül attól, hogy ebben az országban az ember hiába akarja vagy gondolja mind a kettőt megvalósítani az ő megítélése egyáltalán nem feltétlen ezen múlik, és az elmúlt idők beszélgetéseinek hangulata is átszüremlik ezeken a mondatokon. Beleértve, hogy attól meg 8-án szavaz majd az ország az eredménytől teljesen függetlenül, ami természetesen mindenki számára fontos lesz, így vagy úgy, azért abban reménykedem, hogy tematikailag, bármint beszélgetés tematikailag egy olyan normális mederbe lehet visszatérni, amelyből lehetséges, hogy hiányozni fog néhány nagyon izgalmas tényező, de engem nem nagyon fog zavarni. Tehát ebből a szempontból az unalom az lehetséges, mármint a relatív unalom, az lehetséges, hogy egy várt állapot lesz. Hát meg lehet, nem tudom, volt-e már erre például, hogy például önkormányzati kampány idején volt önkormányzati támogatás, én nem tudom, hogy a korábbi időben ez Halló, várj, lilagőzőbb nincs, de, de, de minden esetre az ember átgondolja, vagy újra gondolja, nem Jó. Jó. jó. Hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen, jól. <laughs> Azt így, igen, de készülünk, ma is lesz egy kis megbeszélés a piacsal kapcsolatban, meg a szokásos mederben. Hogy áll a fákéás már hát tiacilag... jó, kis, kis, kis, kis, ja, a héten volt, kedden volt a, az árusoknak, a lendőzérlőknek egy ilyen teljes körű bejárás az épületben. Tehát csoportosan mindenki? Tehát aki, csoportosa mindenki? hát aki, aki akar. Uh -huh. És akkor többé kevésbé azt is láthatják, vagy már tudható is, hogy nekik hol lesz majd a helyük? Hát azt egészen biztosan tudják, hogy hol lesz a helyük, mert ugye azokat a helyiségeket már látták, meg az, uh -huh. vannak olyan boltok, amiknek a kialakítása belülről már megtörtént, van, amelyik most zajlik, de most a komplet épület meg lesz a kapacitás kihasználtság e tekintetben az hogyan el? A mit értünk a kapacitáról? Hát úgy van, Én tudom, az is az ilyen, be... van öt, 853 Skybox, hülyeséget beszélek, és abból ja, már 852-t ja, ja, ja. kiigényeltek. Igen, hát azt hiszem a 60 valahány eladó térből, vagy helyből, amiben nincsenek beleszámolva az asztalok, tehát a kofáknak uh -huh. az asztalaink kívül, tehát ami kifejezetten üzlet, azt hiszem kettő vagy három darab van euh, még üresen ezekre, vagy folyamatban van a szerződéskötés. Vagy volt korábbi jelentkező, aki közben meggondolta magát, hogy nem kapott bankítást, stb. Tehát ez egy ilyen változó ez nem dolog, lasszul. de ma majdnem, majdnem full house volt. Mi a dátum? Hát most a, ugye ez a dátum az egy ne veszélyes üzem, mert... Akkor helyezze el valami, nem tudom, én távolatosan. Ne Júli, július hónapban mi ezt szeretnénk megnyitni, ugye ez azt jelenti, hogy most azért is van ez a bizonytalanság bennem, mert most, hogy már kész van maga az épület 98-99%-osan körülbelül, de most jönnek azok a finom apró részletek, hogy amikor az ember megveszi egy lakás tervrajz alapján, É, és utána, amikor már ténylegesen állnak a falak, akkor bemegy, és akkor a belső akkor ide volt tegyünk, ott azért egy kicsit jobb lenne átalakítani. És mind a lendő bérlők, mind pedig é, a, a kulturális és rendezvénytérnek az üzemeltetői beleszerettek úgymond ebbe az egészbe, és hihetetlenül beindította a fantáziájukat. Tehát, é, és mivel ez nem egy-két évre épül, hanem 30-40-50 évre, ezért azt, azt a döntést hoztuk meg, hogy érdemes rászerni ezt az 1-2-3 hetet, hónapot arra, hogy ezeket az észrevételeket, javaslatokat megfontoljuk, és amit lehet, azt most még az átadás előtt átalakítsuk, vagy megépítsük, vagy úgy alakítsuk ki, ahogy, hogy még jobb lehessen ez az épület. Ott hagytuk abba, hogy... Vinter Montes Zsolt minden jelöltnek, ellenzékeknek és függetleneknek is levelett, szerint azok a választók is, akiket, akik aláírásokkal támogatták a képviselőjelöltek elindulását, azt akarják, hogy senki ne bontsa le a kerítést. Volt egy nyilatkozat, és ugye arról volt szó, hogy ön azt várta, hogy ezt egyrészt fölveszik. Ön ugye ezt nem kézbesítette ki, mondván, hogy ezek ilyen adatforgalmilag nem lenne korrekt, és hogy várja aláírva őket ugyanoda, ahol fölvették hétfőig. Vagy csütörtök van. Mi a lehenzó fekvés. Hát valaki fölvette, és ö, alá is írt a nyilatkozatot. Valaki fölvette, és nem írt alá a nyilatkozatot. Jó, akar és ön részletes félvettem. hallomást tenni, hiszen 19 jelöltet vettek nyilvántartásba, én még hallgatom. <gül> hát 11 gyem vették föl, és ebből 5-en írták alá. Most én el tudom mondani, Derecskei Magdolent ah. Párt, Dr. Zsigmond Barnapál Fidesz KDNP, Horváth Imre Független, Fehérvári Zsolt Munkáspárt és Hegedűs Lórádné Jobbik, aki aláírta a nyilatkozatot, és aki átvette, de nem írta alá, Arjú László DK, Molnár Tibor Momentum, Kanásztagy Márti LNP, Sedon Béla Sportos és Egészséges Magyarország, Horváth József Magyarország cigánypárt és Lugovics Hedvicsek Sándor Origó párt többiek pedig nem vették föl. Ugye ez nem az ön magánakciója volt, ő mint polgármester egyébként is Újpesten viszonylag kevés magánakciót indíthat, leszámítva a családjában, feleségével, két gyönyörű gyerekével, és a család további részével. Azt kérdezem öntől, hogy én ennek a nyomát, jelét való meg kellett volna -e, hogy találjam? Mármint amit, amiről itt most beszámoltam, a, az a... Új, újpesti naplónak a tegnap megjelent számában benne van. Ilyen tényszerűen, illetve néhány gondolat. És Tőlem, akkor ez az interneten hogy... is fent van ezek szerint? Hát a, az úgypöcsi napló az elérhető elektronikus formában uh -huh. az internetről is. És én azt a néhány gondolatot tettem hozzá, és szerintem ezen érdemes mindenkinek elgondolkodnia. gondolkodnia. Mert valóban azért ez nem egy mindennapos történet, bár egy választás sem mindennapos, de hogy ha például tegnap este ön hazament, akkor a saját lakásnak az ajtaját bezárta -e. Mert hogy én amikor hazamentem, a saját kertkapomat is, és a, a, és a házunknak a, az ajtaját is bezártam kulcsra, és szeretném eldönteni én is, azt szeretném, hogy a elkövetkező időben az újpestiek is, és a magyar emberek is eldönthessék, hogy azt az ajtót, azt a kaput, azt a határt, azt kinek nyitja ki, és kit enged be a lakásába, és kit nem. Ő akarja megválasztani, hogy milyen eljárási keretek között, és milyen feltételekkel embe, enged be bárkit is, vagy csak gondoljunk bele, mert azért jelen pillanatban ebben az irányba haladunk, amikor felülről akár egy olyan rendszer, amiben jelen pillanatban még különböző keretek közöttben vagyunk, de ezt a rendszert közösen és egyhangúan kellene alakítani, mondjuk Magyarország kormánya hozna egy olyan döntés, hogy már pedig innentől kezdve nem zárhatja be senki otthon a lakássajtót, és bárki, aki akkor az bemehet, és ha gondolja, még a hűtőből kiveszi a ratételt. Tehát én azt gondolom, hogy és azért is volt fontos ez a nyilatkozat, hogy meghagyjuk magunknak a saját életünket, meghagyhassuk magunkat a Újpestet olyannak, amilyennek mi szerettük, amilyennek felépítettük, és megőrizhessük Magyarországot olyannak, aminek mi szeretnénk, és ne külső szabályozók, ne külső hatalmak, akármilyen döntési mechanizmusra kényszerítsenek ránk olyanokat, vagy olyan helyzetet, amit mi nem szeretnénk. Igen. Csak közben megtaláltam az újpesti naplót, ezt, ezt hozzám nem dobják be, ha nem veszi rossz néven. <gül> akkor a terjesztő eléggé nagy hibát követne. Ha Igen, a... elég eltévedne, tehát amikor átke... átmegy a hídon, akkor, akkor valójában az derül neki, hogy újpest neki már nagyobb a területe. Felolvasom. Mint korábbi számunkban hírül adtuk, újpest polgármester arra kérte az újpesten uh, induló országgyűlési képviselőket? Uh, Adjanak az újpestieknek írásos garanciát, hogy megválasztások esetén semmilyen módon nem támogatják migránsok betelepítését. A levelet és a nyilatkozatot, szövegét minden képviselőt megkapta és átvette, akkor ezzel ebből a szempontból ez így nem helytálló, nem? Be ezek szerint. Hát az úgy, igen, úgy látom, hogy a kollégák rosszul <hállt> Figyelj, velem együttműködni, az tele van kockázattal. De abszolút, abszolút, igen. Igen, a levelet is... Egyre... Mindenki, mindenki számára ö, elérhetővé vált, így lett volna pontos. De hát ebből is látszik, hogy nem én szerkeztem az újságot, néhányan szeretik ezzel változtatni. El... A, a városvezető akarja meghosszabbítani a szerződést, hogy esetleg az újpesti naplónak én a főszerkesztője, nem leszek nagyon népszerű. De olvasó szerkesztője mindenképpen. Igen, Ilyen, olvasom tovább, hát tudok más meglepetést is, is okozni. Óvatal mindig a velem való beszélgetés, ez nagyon kockázatos. A levelet és nyilatkozat szövegét minden képviselő jelölt elkapta és átvette, akkor ezt a mondatot töröltük. Legyen szíves a korrekt mondatot berakni? Hát annyi van, hogy a képviselőjelöltek közül 11-en átvették és 5-en alá így helyes. Köszönöm. És de mindenki átvehette volna, mert mindenki számára a irodám le volt téve, őket értesítettük. Ráadásul rá, van egy rossz hírem, az egész szöveget úgy írják, hogy ezt önjegyzi, tehát, tehát mint hogyha most önmagával vitatkozna. Nem, mert szerintem az én szövegem az csak a, a táblázat Ah, Könnyen lehetséges, akkor e... akkor rendben van, jó, veszél. A nyilatkozat aláírásának határideje március 26-án, hétfőn 2 óra, akkor már délután kettőkor járt le, a 11 előbb öten írták a polgármester hivatalban a nyilatkozatot Magdolna Zsigmond Derecske Fidesz, KDMP Horváth Imre, Független, is volt, Munkáspárt, Hegedűs Lórádné, Jobbik, átvette, de nem írta a nyilatkozatot, Varjú László, DK, Molnár Tamás, Momentum, Kanász, Nagymáti, LMP, Sedon, Béla, sportos és egészséges Magyarország, Horváth József, Magyarországi Cigánypárt és Fulovics, Hedricsek Sándor, Oriópárt. És akkor most jön az őszövege, Újpest a mi városunk. A mi otthonunk együtt dolgozunk érte, építjük, fejlesztjük, próbáljuk jobban szembe tenni, ugyanúgy, ahogy mindenki a saját otthonát. Tegyük fel a kérdést magunknak, este bezárjuk a lakásunk ajtaját, a kertkaput, uh, avagy nyitva hagyjuk, hagyja jön be oda bárki kérdőjel. Ha végigjárjuk Újpestet vagy akár egész Budapestet, hány házat találunk, amelynek nincs kerítés, és hány kaput, lakásajtót találunk nyitva kérdőjel. Vajon mit szólalnak ahhoz, ha egyszer csak egy hatóság eldűjtne számunkra, hogy nyitva kell tartani a kapuját, lakásunk ajtaját, és bárkit be kell oda engednünk, aki ott akar lakni. Sőt, el is kell látnunk, el is kell tartanunk, akár akarjuk, akár nem. Minden embernek joga van eldönteni, hogy kit az otthonába, ki tud, és kit akar segíteni, és ki nem akar. Minden város lakóinak joga van eldönteni, hogy kit be a városokba, kin akarnak segíteni, és kin nem. Polgármesterként egyébként azt állaltam, arra tettem esküt, hogy az ezt a jogát nem hagyom sérteli, csorbítani. A mostani választás legfőbb tétje ennek a jogunknak védelme vagy feladata, ez pedig nem lehet pártok és ideológiák függvénye. Ez az újpestiek iránti hűség ügye, újpest jövője és megmaradása olyannak, ami ennek ez a hűséges Lokálpatróliót a közösség meg akarja őrizni, nem pártpolitikai kérdés, és amíg én polgármester vagyok, soha nem is lesz az. Ezért kértem a jelöltektől garanciát arra vonatkozóan, hogy újpest jövője, megmaradása és identitása számunkra is fölötte áll a pártpolitikának. Mennyire nyugodt vagy nyugtalan a tekintetben, ami ezügyben történt? Megmondom őszintén, én nagyon örülök annak, hogy a Jobbikos jelölt, bár ugye nem újpesten él, ugyanúgy nem újpesten él, mint ahogy a Varjú László úr sem, hogy ő aláírta. Vannak úgy lát, és ugye ahogy említettem, arra én tudtam, és most ugye ez a hivatalos dokumentum is megerősíti, hogy Horváth Imre a jelenlegi országgyűlési képviselő is aláírta ezt a nyilatkozatot. Tehát vannak olyan jelöltek, akár országosan jegyzett pártok, és ugye Zsigmond Bál, akár ugye a jelenlegi kormányzó pártnak a, a pártoknak a jelöltje is aláírta, hogy vannak olyan országosan jegyzett szervezeteknek pártok, vagy olyan független képviselőjeltek, akik jelenleg is országgyűlési képviselőként dolgoznak, akik fontosnak tartják ezt az értéket. Azt, ha jól tudom, bár én személyesen derecskei magdolnát nem ismerem, de például a Zsigmondban a Horváti és volt minden mindannyian Újpesten élnek, és ezt ugye korábban is kinyilatkoztattam, sőt azt az ígéretet is megtettem még a jelöltállítás időszakában, hogy minden Újpesten élő jelölt, meg aláírom az ajánló ívét, mert hogy személyesen is, tehát magánemberként is és polgármesterként is rendkívül fontosnak tartom, hogy az újpestieket országgyűlésben olyan ember képviselje, aki itt él közöttünk, aki ismeri a mindennapi feladatainkat, gondjainkat, osztozik az örömünkben, kiveszi a részét a közös sikerekből és, és osztozik a bánatban, ha valakit elveszítünk, vagy ha bármi rossz dolog történik velünk. Olyan ember, aki most az elmúlt néhány hónapban ugyan sokat nyert újpesten, de korábban azt se tudta, hogy merre van, és csupán azért jött ide, mert azt gondolja, hogy ő itt esélyesebb, vagy azért, mert ez jutott a pártján belüli osztoszkodásban, azt én kifejezetten károsnak tartom. Itt van előttem a képviselő ülés programja, nem annyira izgalmas, mint egy mozi műsor, de valószínűleg nem is ez a feladata. Hát nem hiszem, hogy ez. <gül> nem, nem hiszem, hogy hogy ide mozizni járunk. Igen, ez egy váratlan fordulat volt, valószínűleg, hogyha ismétlésben hozzányúlhatnék a beszélgetésünkhöz, akkor ezt törölném. E, azt kérdezem Öntől, hogy ebből a 18 rendi pontból volna -e olyan... Hánykor lesz? Háromkor, de most akkor nekem itt át kell mennem az egyik szobából a másikba, mert hogy bár eléggé felkészültnek tartom magamat Újpest ügyeiből, de hogy most ez a 17 rend pontosan mi... De már itt... Hát például a beszámolója, az például az szokott lenni. De most nem akarom elviccelni a dolgot, de ugye, ugye rendőrségi beszámolók is szoktak lenni. Tehát... Ha már itt tartunk, akkor annak a kukának a története az ma már teljesen tiszta, ami nem eheti történet, hanem múlt héten beszélhetünk volna róla, de kimaradt, amiről úgy tudom, hogy rosszul lett a sofőr, és hát... E iszonyatosan belerongyolt talán egy virágüzletbe, és valami egész hihetetlen, hogy tudtom, nem tudom, milyen sérüléssel járt együtt. A virágból rosszul nézett ki. Hát most én nem tudom, mert ugye ellentmondó információk vannak, az a lényeg, hogy a sofőr vagy valamilyen betegség, vagy valamilyen másokból kifolyólag áttért a menetirány szerinti másik másik oldalra, letarolt autókat, és utána két virágüzletet semmisített, meg személyisérülés is volt, Súlyosabb is, meg kevésbé is súlyos, és szerencsére halálos áldozata nem volt ennek a történetnek. Most arra ott tartunk, hogy a két üzletet nagyjából elbontották. Egy-két, azt hiszem talán nap alatt, ami külön kell szállítani, az volt még ott tegnap délután, akkor éppen arra jártam. Ö, és hát ugye most mind a két ö, bérlő, ugye ez, ez úgy működik, hogy ez közterületen van, tehát tőlünk, ö, mint önkormányzattól a közterület használat jogát vásárolják meg úgymond bérleti díj formájában, és a saját tulajdonú felépítményük, pavilonjukban, vagy más tulajdonában lévő pavilonban bérlőként ö, végezték ezt a tevékenységet, ugye itt ez most megsemmisült a szó ö, teljes fizikai értelmében, hogy most hozzánk azzal a kérelemmel fordultak, hogy valamilyen méltányosságot vagy átmeneti ö, fizetési felfüggesztést ö, adjunk számukra. Ugye ez bizottsági hatáskör, tehát ezt majd a kérelem formájában elő kell terjeszteni a gazdasági bizottság elé. Ők meg majd mérlegelik, hogy akkor mennyi az a méltányos idő, amit, amit úgymond... Fent tartunk a számukra, hogy újraépítsék, vagy valamilyen megoldást találjanak, hogy ott újra el tudják kezdeni a tevékenységet. Ugye ez azért egy érdekes dolog, és nem az együttérzés hiánya nincs bennünk, de hogy a közterületek rendje, a közterület használat az egy ugyanolyan vagyoni érték, vagy jogász nem vagyok pontosan, mint bármilyen más vagyont. Tehát ugye, hogy ott van egy terület, amit az önkormányzat ki tud adni bérbe, akkor azzal ugyanúgy felelősen kell gazdálkodni, mint minden mással. Tehát ugye azt nem mondhatjuk, hogy akkor innentől kezdve három évig fönntartjuk nekik a helyet hogy valaki ott újraépítsen egy bódét, mert hogyha mi azt nem adjuk, ne is lenne más jelentkező, aki ki akarja venni, akkor nyilván abból az önkormányzatunk bevétele származik. De mivel ugye ez egy rendkívüli helyzet volt, nyilván ennek van egy műszaki része, van egy biztosítási ügyintézés, én nem tudom. Tehát ehhez a gazdasági bizottságnak van joga, hogy mérlegelje, hogy akkor mennyi időt ad ingyenesen számukra, hogy fönntartjuk nekik azt a közterületet, hogy ott újra beindíthassák az üzletet. Végül ugyan semmi közel nincs vagy annyiban van köz mennyiben Magyarország része, mennyiben élvezte az első két válogatott mérkőzést idén fociban? Hát én az egyik mérkőzést sem láttam, úgyhogy, <gül> úgyhogy én csak a, a tudósításokból meg az ismerős tudom, állítólag a, a keddi a Skót meccs. Az már egy győzelemmel felirő vereség volt a e lehívások Igen, azt mondták, hogy mintha nem is ugyanaz a két csapat lett volna, vagy nem ugyanaz a egy csapat lett volna a két mérkőzésen, nem tudom megíteni, én személyesen nem láttam. A statisztikánk, ami, ami megint egy érdekes isfélet tud vinni, azt olvastam, hogy külföldi edző ilyen rosszul még nem kezdett vállogatott érni, de ez ugye két meccsből levonva, és nem tudom hány külföldi edzőnk volt, Tehát azért mondom, hogy ez egy, lehet, hogy elég szűk merítés. Nekem az, a, a, a, az első a pénteki meccs az, az, az, az nagyon fájó volt. Köszönöm szépen, megteszi azt a végtelen szívességet, hogy nem teszi le? Megteszem. Nagyon szépen köszönöm. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. lett hat és fél percünk, hogyha önök bármit óhajtanak velem tudatni, vagy egymással, vagy fogalmam sincs. 0614890999 099 és 06 Ez a lehetőség legközelebb, az Ugi Attilával folytatott beszélgetés után lesz, nagyjából egy olyan fél óra múlva. A mai visor 9 óra 57-ig tart. 0 8 4 9 és 0 30 figyelek, ha van mire. When you wanna When you wanna egy rövid kiegészítés a reggeli beszélgetéshez, és a tájékozatlanságom okán miatt elnézést kérek. Március 28. negyed 9 után egy perc ez pedig tegnap volt. Tagadja a Fidesz, hogy aláírásokat gyűjtött volna az zuglói jelentés jelöltnek, nem gyűjtöttek Fideszes aláírásokat, a zuglójelés jelöltnek állítja a Fidesz. A zuglói Fidesz a zugló elempét vagy annak jelöltjét semmilyen módon nem segítette, és minden jogszabályt betartva járt el így reagált a Fidesz arra, hogy Bartal János az ellenpép képviselője azt mondta, kormánypárti kormánypárt is segítséggel kapott aláírásokat, hogy indulhasson a választáson. Arra kérjük az ellenzéki pártokat is, hogy amennyiben törvénysértést észlelnek, tegyenek feljelentést az ügyben, de a pénz és a hatal hatalmszerzés folyó torzsalkodásukból a Fideszt hagyják ki áll a kormánypárt válaszában. Ugye a felszínességem következtében már rekonstruálhatatlan, hogy ezt a kérdést ebben a, is, a kérdést ennek ismeretében tettjen föl Tóth Csabának, mert most ez így nem lenne életszerű. Jó reggat! kívánok! Legyen kezdes engem felvilágosítani rögükkei összefüggés vonatkozásában az országban nem értek be a migránsok mert kerítés van akkor új Újpesten miért kell külön nyilatkozni az égből közcsönnának le vagy szóval a sorgámesterénk a rögükkeléhez képte nem vagyok Én ezt értem, de az ön a kérdését nyilvánvalóan Minter Mantez Zsoltnak tette föl és ezt nekem nem áll. Nagyon szívesen föltettem volna, hogyha lehetne ilyen kérdést fölteni előadásban ha én, én miért hívnám vissza, amikor kapcsol. az elmúlt 25 percben ezt megtehette volna? Mert nem szokott bekapcsolni, és nem, nem vettem a bátorságot. Én ezt értem, de hogy van, következő évben meg fogom tenni hát, akkor, szerintem ezt a betegséget. Hát, Köszönöm a lehetőséget. Mondtam ma azt, hogy nem lehet be telefonálni? Nem. Utólag telefonált be? Igen. vessetek a mókusok elé. You wanna call. Jó elégöt. Itt A passzív rezisztenciával magyarázom az első, és annak skizofrén változatával magyarázom a második telefonját. Nem gyógyíthatatlan. Nehezen kezelhető. Én már túl vagyok rajta. Bárki más? Most akkor elindulhatna a büdös bunko, nem büdös bunko, szavazzunk. Jó reggelt! Jó reggelt! Ö, ezt inkább önnek kellett, ha megkérdezni, amit az úr szeretett, ha megkérdezni a polgármesteretől, de ön ezt elfelejtette megkérdezni. Ezt rosszul látja, mert egy héttel, ezelőtt megtettem. Én viszont azt nem hallottam, és én most hallottam a polgármester úrtól. Akkor egy... meg a hollapon. Egyáltalán én hoztam szóba. Július. Ugye nem nekem tulajdonítja a második betelefonálást? Ö, én é a első betelefonáló Rendben van. Önök nálam mindegy kosárban vannak. Ja, értem, értem, értem. El kell, ötörem, hogy mit az, az ön hülyeségét? vagy mit? Na, arra, hogy hogy nagyon na jó. Jó reggelt Jó reggelt Ráadásul Brüsszel felől nincs kerítése Hát Mindenhol nem lehet aláírás gyűjteni Így van Önök a passzív rezisztencia kockázatait és mellékhatásait hallják, de ennek a szövegét nem Bródi János írta. Bárki más? Nem veszik rossz néven, vagy vegyék rossz néven, ami sor korhatáros, így aztán azt szeretném önöknek mondani, de van újabb betelefonáló. Jó reggelt. Tehát, hogyha lenne egy olyan versenyszám, hogy más farkával a csalánt, akkor már legalább három vagy négy induló is lenne. Én nem indulnék, én csak a startpisztolyt kezelném. elszomorítani, hogy senki nem akar telefonálni. És kénytelen vagyok felhívni a Attilát. Egy rendes futópályán azt hiszem, hogy 8 mező van, vagy 8 sáv, így emlékszem, azt még csak 3 vagy 4-en vannak. 4 pálya kiadó. fog még belefér lesz Leszvegerőző Pinter mondta, Zsoltal beszélgettem. Um, olyan fura dolog, hogy végül is ugye a Liszt Ferenc repülőtér, ami egyébként népszerű nevén Ferihegy, az egyre nagyobb forgalmat bonyolít. És mégis van valami állatorvosi ló ebben a Ferihegyben. És ugye állatorvosi ló az odakerülés... Állatorvosi ló Aztán, hogyha ki akar egészíteni, akkor nem veszem rossz néven, de szomorú leszek, mert az azt jelenti, hogy újabb dolgok vannak. Ugye állati állatorvosi ló öm, a, a csomagok kezelése, ami ugye az elmúlt időben jött elő, de nem egy új keletű jelenség. Állatorvosi ló, <coughs> bár e tekintetben lett, hogy más országoknál is így van, a szajszennyeződés állatorvosi ló, a valutaváltás, amire nem lehet abbe nem lehet belefolyni, mert ugye az nem más kompetenciája, mint a és ami így kiáltó bűn, tehát én, ha tudnám külföldiként, hogy hogy akarnak ott átvágni, én ott helyben visszafordulnék, ha azt megtehetném, az egy, ahányszor ez eszembeültözik, tehát minden emberhez oda mennék, és azt mondanám, hogy tudja mit, adok neki annyi pénz, hogy bemenjen a városba, és annyit fog, amennyit megspórol a váltással, azt majd, akkor majd gondoljon rám. Tehát nem kérek tőle részesedést. A legmaximálisabban fel vagyok ezen háborodva. Van valami különbség be a város és repülőtér közös sok helyen, de ilyen, mint ami Magyarországon van, szerintem ez egy kézen párját be sikerül fent lennünk a Hát, ez, ez, bocsánat, ez annyira igaz, hogy ugye nem olyan régen készült el ez a repülőtéri ö, elégedettségmérés, amelyik a, a repülőtereket felméri az utas ö, közönség szavazatai, illetve benyomásai alapján. És ugye Közép-Európában, az Ézőjelben, Budapest továbbra is a legjobb repülőtér, de azért, ha megnézzük azt, hogy ö, mondjuk 6 vagy 8 helyet esett vissza, a, a globális versenyben szemtelen most a 82-dik és korábban pedig 76 voltak volt, tehát a, a világ összes repülőterét tekintve, bár azért szeretném itt hozzátenni, azért ez egy subjektív, bizonyos szempontból, mert azok, akik igénybe veszik azokat Hát még nem gépek. Há igen, igen, saját él, él, élményeik alapján teszik ezt, de azért lehet látni, hogy volt egy vissza. A VCK állapotta szintén kritikán aluli bár azért azt ö, ö, megjegyezném, hogy még így is a, igazából azt gondolom, hogy a regionális versenytárs repülőterek előtt van. Jó, ez úton, engem nem nyugtat. Honnod, hogy Varsó, Prága, ö, de hát Bécset ott messze nem írja, mert Bécs az köve a 25 ö, repülőtér, és aki már át, ö, járt sveháton, és látta azt a, a, a, a repülőteret, azzal a tervezettséggel, azzal a nagy és, és látja a a, a ferenc az minimum azt mondja, hogy van hova fejlődni. Most ez a, ebben, ebben fogalmazzák meg pontosan ezt a dolgot, ezt a valóta váltás kérdést, ami, ami, ami ráadásul én magam azt gondolom, hogy nem is, nem is olyan investíciót igénylő történet, mint mondjuk mint mondjuk a, a, a, a repülőtér. Könyörgő, mi ebben az investícióban? Az az, investí... mondom, Itt, az, az, az, az investíció, mondja, hogy meg kell kérni a tulajdonost, illetve a bérlőt, ez, hogy ne legyen rabló. Ez nem, ez nem investíció igényes kérdés, ez arról szól, hogy a repülőtér üzemeltető oda csapja az asztalra egy nagy bunkosbota, és azt mondja, hogy volt követed a valuta árfolyamokat, a középárfolyamokat plusz-minusz 6 vagy 8 vagy pedig akkor nem volt. Hát ezzel kapcsolatban hadd egy anekdotát, ugye az előző rádióról, minden, minden eladó, ezt tudjuk Antsei Vajda után szabadon, és egyszer kérdezte tőlem Arató András a Klubrádió rádió tulajdonosa, akkor még kizárlakos tulajdonosa, hogy eladó -e a rádió Q, és akkor megkérdeztem Vadas Tamást, aki mondta erre egy összeget, és akkor legközelebb beszéltem az Aratóval, akkor mondtam neki, hogy mennyibe kell a rádió Q, amire egyébként ezt reagálta Arató András, tehát nem eladó. <tos> Köszönöm, igen. igen, tehát ez jut az eszembe erről a valutaváltásról, de hogy kiegészítsem még egy dolog. Ez az Országos Taxi Szövetség elhatárolódik a reptérhez tervezett áprilisi taxis majd kiderült, hogy ez az egész álhír volt. Oké, rendben van, felejtsük el. Nem igaz az egészből semmi. De hogy a taxis helyzeten sem tudnak úrrá lenni, mert nem tudnak, illetve ahogy urrá lesznek, abban van egy olyan elem, amely nagyon sok más taxis társaságot hozza ki a béketűrésből, függetlenül attól, hogy ami a demonstráció szerveze vagy sem, az szintén nem normális dolog. Hát igen, ugye az a, az a nagyon nagy probléma, hogy ezek a taxis szövetségek azért igazából egymással sincsenek túl nagy barátságban. Ugye megkötötték a megállapodást azzal a taxi szövetséggel, vagy azzal a taxistársasággal, amelyik a repülőtérre beállhat és ott szolgáltat, de azt nem tudják megakadályozni, hogyha van egy, van egy utazó, akinek van egyébként bejáratott taxitársaságra, és az rendelt taxit hív magának, hogy az bejön a repülőtérre, és kimenjen. Viszont itt az a probléma, hogy azáltal, hogy a repülőtér megpróbálja a többi taxistársaságot kiszorítani, nagyjából 2 és fél perc áll rendelkezésre a Kibeszállása a bekihajtástól a sorompon kívül a másik takzistársaságnak add, add, addig, hogy ne kelljen neki ezt a brutális díjat kifizetnie, ami a, az érkező oldalon a, a gyakorlatilag ott a felhajtó való tartózkodásért kellene fizetni, mert ugye egy, kvázi egy egy ilyen, egy ilyen uh, formaegyes kerékcsere uh, idő az, amit, uh, amit ott lehet, töl, amit ott lehet töl, tölteni. Hát azért a másik oldalról ez mégiscsak nozben, tehát hogyha én rendelek egy taxit, mert nekem van egy szerződésem bármelyik taxitársasággal, amelyik nem azonos azzal, mint amelyiknek egyébként a repülőtérrel van szerződése, akkor az, az a társaság, az nem tud bejönni oda, vagy csak iszonyatos felállér, vagy én húzom a bőröndömet és gurulok ki a a nem tudom mindenkívre ahhoz, hogy odaértek. Azért ennél valamivel, e, hát hogy mondjam, szofisztikáltabb megoldást így vagy úgy ezek ki kellene találni. Tehát én nem, nem, nem is értem, hogy miért nem fizetett rend. Ne? E, ma, amikor már ilyen ilyen ilyen Majd a szülvezető autók idején. Miért nem találnak ki, nem tudom, valamilyen e, behajtási díjat azoknak a taxitársaságoknak, akik rendelt jönnek. Havi elszámolásban, vagy én nem tudom. Tehát, tehát valahogy mégiscsak a, a, az lenne a lényeg, hogy a szolgáltatás minősége jó legyen, nem az lenne a lényeg, hogy az utolsó ö, eurocentet is kifat, ö, kifacsarjuk ebből. Tehát ugye ennek az a, az a problematikája, hogy a, a, a, a, és most én nem szeretnék visszamenni egészen gyógycsányig, bár a, a dolgok gyökere az ott van, mert ugye abban az időszakban köttetette a a repülőtéri koncesszió 99. tendőre e, még valamikor 2005 magasságában. Tehát e, a tulajdonosoknak az érdeke az, az egy picit más, mert ugye ott van a szingapúri álman, ott van, mind, amit mindig szoktam mondani, a kanadai nyugdíjasok, ugye mert egy alap, És Ezeknek a... tényleg azt számít, hogy mekkora a profit. És azért az ilyen fontos dolgok, mint amilyen a nemzetközi ezek általában... E, valamilyen módon vagy állam, vagy város, vagy tartományi e, tulajdonban szoktak lenni, még akkor is, hogyha a menedzsment természetesen profikból és hivatásos e, menedzserekből áll, hát azért, akik a döntéseket hozzák és e, a fő célokat meghatározzák, akik a potmétert tudják csavargatni, hogy akkor most a bevétel számít, most már ez a szolgáltatás, mert ha jó a szolgáltatás, akkor egyébként abban a városban a turizmus, és mi egyéb az mennyivel fog növekedni, és egyébként a másik oldalon mennyivel nagyobb adóvelétel fog keletkezni, azért az mégiscsak a közösség kezében van. Na most itt a Liffenens nemzetközi repülőtér esetében nem. Még akkor is, hogyha hogy mondjam, igyekszünk a legjobb kapcsolatot kialakítani a repülőtérrel, azt kell, hogy mondjam, hogy jó viszonyban vagyunk, tehát azért azt, azért azt mindig érezzük, hogy a menedzsmentnek a, a, a célfüggvény, a a bevételeknek a megszerzése. Jó, hát az elmúlt időben erőt demonstrálni, ebben is érdemes lenne. Menjünk egyel tovább, illetve egyel arrébb. Maradjunk a felszíni közlekedésnél. Maradjunk az autóbuszoknál. Maradjunk az éjszakai autóbuszoknál, és maradjunk az éjszakai autóbuszoknál alkalmazott ellenőröknél, amire én semmilyen magyarázatot nem találok. E, ugye ez annyiban tartozik önhöz, amennyiben ön fővárosi közgyűlési tag. Én, mint magyar állampolgár egy tízes kállán tízesre vagyok kiakadva azon, amikor az indexen, a pestis rászokon vagy bárhol, nincs jelentősége hogy hol, arról számolnak be öntudatos BKV ellenőrök, adott esetben béretet ilyen, tehát nem a BKK által üzemeltetett járatokon, de mégiscsak Magyarország és Budapest tömegközlekedésének részeként fegyelmezetlen és egyébként erőszakos utasokat megrúgdosnak. Szóval én azt gondolom, hogy ha ön velem nincs megelégedve, akkor rendre teremt, és akár az első alkalommal azt mondja, fiala, vállalva az összes konzekvenciát felbontom a szerződést, de nem tudom elképzelni, Ugi úr, azt, hogy ön vagy én, én vagy ön, vagy csak én, olyan felháborítóan tudnék viselkedni egy tömegközlekedési eszközön, tök mindegy, hogy az kiüzemelteti a bkk vagy ki van adva szerződéses járatban, hogy ott egyébként két vagy három B ilyen ellenőr megrugdosson valakit azért, mert vért vagy valós magatartásával zavarta az utasok biztonságát, vagy nem megfelelően viselkedett, vagy C, vagy D, mert amikor arról tájékoztat engem a BKK, hogy ők egyébként eljárást kezdeményeztek, akkor előbb-utóbb. Tehát ott volt annak idején Szabózi története a Kenteki chicken sikennel ahol lehetett áldozat hibáztatással foglalkozni, hogy Szabózi egyébként a magatartásával rászolgált arra, de az nem a Kejfej szelleme. Az, hogy egy utas hogyan került abba a helyzetbe, hogy fekve, kerüljen egy buszon, és őt ö, ellenőr cipője érintse, hát arra semmilyen magyarázatot nem tudok elképzelni, leszámít, vagy karabéjjal támad valakire, de ezek nem ilyen történetek. Nem, nem, ebben egyedértek, hát tekünk is volt egy Én nem történetek. is értem. Nem, nem is értem a történetek. tartottunk tartottunk, és, és, és a városon keresztül hoztuk a, a, a konferencia helyszínről, a vacsora helyszínre azokat a vendégeket, és utána ezek a vendégek, amikor odaértek, akkor, akkor gyakorlatilag, akkor gyakorlatilag azt, azt lehetett látni, hogy az egyik, szere, egyik utasnak, szegénynek, akinek ugye ott volt a kezében a tömbjegy és a bilenomi földalatti alatti vasúton nem dugta be a tömbjegyet, a, nem tudom, be a, be a kis automatába, és jött az ellenőr, és kifelé menet kérdezte, és akkor megbüntette, és elkérte az ő papírját, a kísérő, a... a, a Velük tartott magyar kísérő próbálta magyarázni, próbálta magára vállalni, próbálta a saját személyét odaadni neki. De, hogy majd ő kifizeti azért, de nem lehetett, kriminalizálták idézőjelben uh, Szeki Völgyet, aki egyébként uh, a, a BKV-s pehére, vagy az ellenőr pehére, pont annak a nemzetközi szervezetnek volt a vezetője, iroda vezetője, amelyik a konferenciát tartotta Budapesten. Na most hát ennél városi más, azt gondolom, hogy nem kell. Uh, mint hogy, mint hogy ez, ez, aztán utána próbáltuk reparálni, és akkor utána nyilván amikor ezt az esetet elmondtam, akkor nagyon szép, kontrolláló levelet küldtek neki, elnézést kértek, szal... De, de hát ez nem lehet, tehát ilyen, ilyen, ilyen nincsen. Hogy, ja, de ha megnézi, hogy akkor azt nem mondom, hogy rendszeresen, majd rendszeres az azt jelenti, hogy minden héten vagy minden hónapban. De nem fehér holló, tehát nem arról van hogy évtizedenként. Én ból, már azt én... se értettem egyébként, amikor én közlekedtem ilyen viszonylaton, hogy mi szükség van egy ilyen. Volt, de néha az emberek az volt az érzés, hogy több az ellenőr a buszon, mint az utas. És csak kizárólag azért, mert ugye itt nyilvánvalóan aki ezt üzemelteti, annak még fontosabb a bevétel, tehát még inkább akarja zárni a blitzelés lehetőségét. De hogyha én választhatnék egy olyan, tehát hogy mondjam, én azért szállnék fel egy buszra, mert ott rendőr van, mert egyébként nekem rossz a közérzetem, de egyébként nem gondolnám azt, hogy ellenőröknek ilyen számban kelljen engem biztosítani, miközben egyébként a bevételt akarják biztosítani, az egyébkénti viselkedésük pedig hát mindentől függetlenül, ha nem össze összeutasokat, ugye, akkor a, is helyzet, párját rétkító. Szerintem összefüggésben van ez az éjszakai helyzet összefüggésben, vagy igen-igen erőteljesen azzal, hogy, hogy Magyarország gyakorlatilag tényleg az éjszakai bulizásnak a központjává vagy fővárosává vált. Ezzel egy időben az pontosan lehet látni, és pontosan lehet érzékelni, hogy azok a fiatalok, akik már így nagyjából, amikor az éjszakai tömegközlekedés, érvényes válik abban az időszakban, akarnak egyik helyről, a másikra eljutni, legkevésbé sem azzal törődnek, hogy megvásárolják maguknak a jegyet vagy. Nem is vagyom feltételező, hogy minden állap, mindenféleképpen abban az állapotban vannak, hogy tudják, hogy mit kéne csinálni, hogy hogyan lehetne szabályosan közlekedni. Én azt gondolom egyébként, hogyha nagyjából egy közepes korsósör áráért lehet egyik helyről, a másikra elmenni, az annyi a vitel, de ha valaki azt elmagyarázná nekik, és ott beszedni tőlük a pénzt és odaadná nekik a jegyet, akkor az ügy még meg is oldódna ebből a szempontból. Hát az, az idegen de... nyelvtudással nem biztos, Há hogy mindenki de, fel van bírtással. Én ezt hát megadom, hogy az idegen nyelvtudással és a hozzákapcsolódó kapcsolódó dolgokkal nincsenek tisztában. Másrészt meg én budapestiként azt gondolom, hogy azt meg nem szívesen szeretném hosszú távon, hogy mondjuk a budapesti adófizetőknek a forintjaiból tartsuk fönt egy olyan szolgáltatást, aminek nincsen ellenszolgáltatás oldala vagy ellentételezés oldala azért, hogy mondjuk a közép fiatalok jól érezzék magukat két havonta egyszer Ö, olcsó csörök és olcsó utazás Én keretében. Értem, Tehát... ebbe az most nem szeretném, hogyha elmennék, mert ezek a történetek nem ezzel vannak összefüggésben, hanem valahol sérül az ellenőröknek a, az nem tudom, csodája, az intim véltem vagy valósan, de az sem magyarázza a bevatkozások módját. A BKK mindig azt mondja, hogy ők eljárást indítanak, de el nem tudom képzelni, hogy hogyan kerülhet erre sor. Hát, valószínűleg, valószínűleg azért, mert valószínűleg azért, mert akik, akik, akik ellenőrként dolgoznak, azok számára sokkal erőteljesebben kellene részben a képzés, részben az oktatás, részben a, a nyelvismenetása játítására hangsúlyt fektetni a, a, a, annak, aki egyébként őket alkalmazza. És ha ezekkel a kompetenciákkal ezek az emberek rendelkeznek, akkor valószínűleg nem ezt a státuszú munkát akarják már betölteni. Tehát ez egy ilyen paradoxon helyzet, mert akinek van már nyelvi kompetenciája, akinek van már konfliktus kezelő képessége, az már sokkal inkább el fog menni egy ügyfélszolgálatra 8 órába dolgozni, és ott ezeket a problémákat kezelni egy kényelmes székben, egy számítógép előtt, ahol van fűtés nyáron meg klíma. Nem az után fogja ugyanezt tenni, egy autóbuszon. Tehát az a baj, hogy ilyen, ilyen szempontból nagyon nagyon nehéz megtalálni azt az, az egyes, hogy hol van az az, jó, az ez, jó. Én, én, a, én a technikában hinnék ebben az esetben. Tehát én azt gondolom, hogy valami olyan technikával kellene ezeket az éjszakai járatokat felszerelni, amely technikával, illetve a busz Majd tőle, talán az, az elektronikus díszedés, ami állítólag már itt ahol, van. Ahol, ahol, Jó, de fontosan, az, az elektronikus ahol, díszedés az itt van a küszöbön, most már csak az legyen, hogy a küszöböt lépje át. Nem beszéltünk az új rendelőről, ami pest létesült, és ez nem is tegnapi hír, hanem legalább tegnap előtti. Hát, ö, még nem létesült új gyerekorvosi rendelő. Épül Pesztin épült, épül, épül, épül, épül, igen, igen, igen, igen. igen, igen, igen. Ö, hát ez gyakorlatilag ugyanabban a, ugyanabban a Cipülben van ez a rendelő, mint az összes többi építkezési projekt jelen pillanatban az előkészítő fázis utolsó részeinél tartunk, és a végleges műszaki tartalomnak a kialakításánál járunk. Ugye ebben van jelentős kormányzati, pénzkormányzati forrás, amit az országgyűlési képviselőnek a lobby erejével sikerült ö, ö, megszereznünk, és ö, nyilván van benne ö, kerületi önkormányzati forrás is valamennyi, és most a bűszaki tartalom az zajlik, mert ez a telek önmagában egy nagyon érdekes történet, mert ez a telek ez egyszer el volt adva már egy banknak, valamikor a 2000-es évek az három vagy négy önkormányzattal ezelőtti testület ezt értékesítette, majd pedig a válság idején ö, nekünk sikerült ö, jó tárgyalással visszaszereznünk, egy kicsit kevesebben, mint amennyit eladtuk a, a banknak, és akkor ott egy szabad terület keletkezett, mert gondoltuk, hogy az városfejlesztési szempontból fontos lesz, és ideiglenesen ott működött a termelői piac, illetve a terület területrésznek az önálló piac. A piaca, majd pedig egy szűk évvel ezelőtt jött meg a kormányzati döntés arról, hogy ott lehetséges. A régi hiátust valamilyen módon rendezni és Szent Imrének egy új gyermekorvosi rendelőt építeni, ahol a védőnői szolgálatot is illetve esetleg a gyermekfogászatot is el lehet majd helyezni. Elindult a tervezés, csak ugye mint Magyarországon általában ezek a dolgok általában mindig úgy szoktak történni, hogy, hogy ha hirtelen van forrás, akkor a forráshoz képes is sokkal több az igény, amit szeretnének a, a nyilván természetesen jogosan a, a, akár a védőnök, akár az orvosok, akár, akár a, a gyermekes szülők ott látni, hogy ott ö, megépüljön, és aztán utána ezeket meddig hozzá kell igazítani a meglévő ö, forrásokhoz. Most ö, ezen már nagyjából túl vagyunk, most már a, a gyakorlatilag engedélyes terv tervvel, majdnem engedélyes tervvel rendelkezünk, és remélhetőleg április-május környékén ö, gyakorlatilag megszülethet az a az a végleges döntés, hogy, hogy a nyár folyamán el fog indulni az építkezés, és akkor gyakorlatilag pici szerencsével jövő tavaszra A Fővárási a fővárs... a fővárs... a Önkormányzat hullapján található én próbáltam részleteket talán, de nincsen, hogy szerdán, tehát jövétlen szerdán 4 óra, akkor a főpol... főpolgármesteri hivatal dísztermében lesz egy lakossági fórum, amely településkép védelméről szóló X egyeztetési véleményezési szakasz, tehát valami, valami építési terület kapcsolatos, és számos kerület érintett benne, Újpest is, de erről nem kérdeztem Wintermantel Zsoltot, de euh, érintett benne a 18. kerület is. Ön tud vala, tudja azt, hogy ez mivel kapcsolatos? Így van, így van. Így van. Ugye azt kell tudni, hogy néhány évvel ezelőtt életbe lépett az új építési törvény, és az új építési törvényel és az egyéb építési jogszabályokkal együtt a kerületi önkormányzatoknak új helyi építési szabályzatokat kell létrehozni, ezt lőlénycsem úgy hívják, hogy PPV, tesz személyezztén, és városépítészeti szabályzat, de a, a városrendezési hierarchiában a területi szintnek, vagy régiós szintnek mondjuk itt talán könnyebben értik a hallgatók, azaz a fővárosi szintnek is meg kell hozni a, a maga szabályozásait, és ezeknek a, ennek a kettőnek az összefésülése és az abban szereplő dolgoknak a rendezése az, ami, ami lakossági fórumot ír elő, mert ezekben a helyzetekben kötelezően meg kell ismertetni a lakossággal ezeket a dolgokat, de igazából Ugye ezek a lakossági fórumok, ezek nagyon-nagyon ritkán szoktak széles érdeklődésre számot tartani, mert ugye ezek kifejezetten szakmai típusú fórumok, ahol a laikus számára, ha nem ásta bele magát a témába, akkor nehezen értelmezhetőek azok a szabályozási pontok és elemek, amik le vannak írva, tehát ezek komoly előzetes elmélyülést igényelnek, hogy már, már a kérdések tekintetében is releváns tudjon lenni az, aki ebben a egyeztetési folyamatban részt vesz. Tehát azt az kell, hogy mondjam, hogy ez nem e, hogy mondjam, nem túl polgálbarát e, vagy dolog. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, hiszen ez önnek személyesen nagyon fontos volt, és más e, megszólalónak is, itt gondolok elsősorban Wintermantár Gulyás Gergelyre, ugye a Minority Safe Pack aláírás gyűjtése annak érdekében, hogy napi rendre tűzhető legyen. Mindaz, ami. Ugye mi Erdély magyarok hozzá tartozunk, kultúrákkal gazdagítunk hagyományainkkal, színesebbé teszünk. Téged most rajtad a sor, elkértünk nemzeti kisebbségekért, olyan Európát akarunk, ahol mi is szabadon használhatjuk anyanyelvünket, nemzeti szimbólumainkat, egyelő bánásmódot akarunk, mert teljes egy vagyunk, véd meg jogainkat, neked, ezek törvény, de nekünk a jövünk múlik rajta. És az itt a kérdés, hogy legutóbb már csak pár tízezer aláírás hiányzott, hogy tudja-e, hogy ebben milyen változás állt be, Én a múlt hét, aztán múlt hét szerdai vagy csütörtöki állapotot ismerem, akkor 26 ezer aláírás hiányzott. És mi a, a, a határidő? A április 3. Hát akkor pont időben szóltam, annak érdekében, hogy aki ezt még alá akar írni. Hát akkor... interneten is elérhető, igen. tehát nagyon fontos, hogy ö, aki még nem írta alá, és, és nem kell hozzá semmilyen elektronikus ügyfélkapuval, vagy bármi rendelkezni, és a hát saját semmi igazolványával föl tud menni a honlapra, és ott is alá tudja ezeket a dolgokat írni, hogyha az okmányai a kezében vannak. Hát ezek nem, nem, nem igényelnek ügyfélkapus belépést. Köszönöm szépen, arra kérem, hogy ne tegye le, jó? Jó. És türelmét. A műsort a 18. kedveti önkormányzat támogatott. Oogie I feel hallották. High the views man the you be clean the the 'Cause you're free to choose. There's egg on your face and mud I rengeteg időnk van, és beszélgethetünk a bármiről, vagy hallgathatunk zenét. 0614890999 és 06 egy Figyelek, ha van mire, borulték, most, hogy éppen esik-e vagy sem, nem tudom, tételezzük fel, hogy nem, de ez már nem az az idő, ami két héttel ezelőtt volt. Reggel 5 fok volt, és azért a sokkal több, mint a mínusz 10. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, a mai nap összes Kötelező penzumán túl vagyunk, hogyha nem az utolsó volt, maradt kísérletinek kedden, Buda és Rihár napján, eléggé tele vagyok, 7 óra 10-kor, Siffer András, fél 8-kor, Elsimor László, 8-tól, Mesterházi Attila, fél 9-től, Szigetvári Viktor, 9 tól Tó Csaba. Szerdán, de olyan messzire nem menjünk. 061 0999 és 06 36 holnap ünnep van, rám már csak a civilapályán felvétele vár, mert az nem ismer ünnepet. A kejfejelcsi hete befejeződött, leszámítva ezt a fél órát, ami itt vár még ránk, és fél óra rengeteg idő az alatt meg lehet váltani a világot, akarjuk? 0614890999 és 0636771161 figyelek a valamire. fél tíz van Én tízkor itt a jövőbeli együttműködésről tárgyalok a rádió vezetőivel, vagy vezetőinek egy részével, tehát kénytelen vagyok itt maradni, így aztán a zene szolgáltatással mindenféleképpen szolgáltatok 10 óráig. Ha önök előkerülnek, akkor önökkel is beszélgetek, de nem kényszer a disznótor. kívánok fiolalós mm. én én kellemes ünnepeket kívánok soféti meg ünnepeket kívánok és hát mindenki pihenjen meg egy kicsit a kampánytól míg a, a jövő héten majd újból. vol. De s biztos kívánom 1 4 8 9 0 9 9 9 0 3 6 7 7 1 1 8 1 My name is the last voice that you will ever hear. <gül> My is, is, is the last voice that you will ever hear. Don't be alone. <gül> Jó reggelt, Könözi Piszcina vagyok Csatlakozni szeretnék npk hoz is Kellemes hűnepből húsvéti szeretnék kívánni Viszont kívánom Köszönöm <laughs> 061 9 és 0636771161 Kívánok, én Blencsákerit vagyok, a fiala Jánossal szeretném beszélni. Én vagyok. Ön. Ö, minden jót kívánok önnek. Meglepett, hogy hirtelen be is jött. Hallgatom elég rendszeresen a, a műsor ö, vezetését, és ö, számomra nagyon szimpatikus. Ö, úgy találom, hogy színes a paletta, a, hogy a jövő szerdai vagy keddi. Ö, blokkot is elmondta, én nagyon szerencsésnek tartom azt, hogy mindkét oldalt meghallgatja, és hát én már nagyon régen követem az ön pályafutását, volt egy kis kihagyás, de azért úgy nagyjából képben vagyok. Nekem mindig nagyon tetszett az ön szinte megnyilvánulása, és egyébként azokkal az imbecilekkel, akik betelefonálnak, azokkal ne foglalkozzon. De hát ugyanennyit kell, hogy velük foglalkozzon, mint önnel. Nagyon szépen köszönöm le, Félben, önt hosszabban hallgattam. nulla egy négy és 30 <tessz> hat egy négy Köszönöm fél tíz helyet három, ugye tíz lesz, mert hogy fél tíz elmúlt immáron, tizennégy perccel. 0614890999 és nulla Napot kívánok, fiala na, na. úr. Én. Igen. Szeretném megkérdezni, hogy tudom, hogy nem kívánság nő sora az ön csatornájuk, de tegnap hallgattam egy majkaszámot, hallottam egy majkast számot az ön csatornájukról, hogy ha esetleg azt nehet nem. nem, fogalmam nincs, nálam nem hangzott el nem tudok róla tájékoztatást adni. 7 tartunk? 0614890999 és 063677 jön a mai zárószám, amely talán a nyitószám is volt, vagy ha nem a nyitószám volt, akkor az volt a második. nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha ez nem volt az utolsó, akkor megmarad kísérletinek, és kedden reggel találkozunk. Egy fél tíz és tíz között be lehet -e telefonálni, majd a végén azt nem tudom. Igazán betelefonálásra én két sávot javaslok, ha úgy marad. Az egyik szerdán, a másik csütörtökön lesz, 7 és 8 óra között. ott jó napot! 061489, 489 099 és 06367 3677 Ha telefonálnak, reagálok, ha nem dörö.fi alajonos kukat gmail.com Köszönet a rádiónak és Pogány Áldámnak, hogy a Jóistennek, Magyarországnak és mindenkinek These are Kellemes húsvét ünnepeket kívánok minden jót kívánok a továbbiakban, és ünnepeket is. Egyet szerettem, volna nem tudom, hogy beleszélre még, nem tudom, értelmesen el tudom mondani-e. Kiderül. Ez, ez a migránshozák kapcsolatban, 7-8 éves a történet, a fiú az egy ilyen hát 40 éves most már, vagy volt, vagy nem volt, már lényeg az, hogy török kurd, az asszony a indiai, egy-egy gyerekkel, egy kislányjal, egy fiúval. 7-8 éve ismertük őket. Egy üzletet, nagyon egy karakán hapsi volt, üzlete volt a Ráde utcában, azt most eladta a Sogorának, az is tibeti indiai. Lényeg az, hogy elég jó, mink a kertben, ott lenne, kapirgáltunk, és hát mindig gyerek is a kislányat szóját a páromhoz, néha ilyen matematikát segíteni. Nagyon volt a viszony, már, már nem úgy, hogy összejártunk, de nagyon kellemesen elvoltunk és aztán tavaly ősz környékén megint kapit gármát mondom, hogy hova lesz az autó uta, azt mondom, valami más lesz, Ezt azt mondja majd tudott angolul, szerintem törökül angolul, szóval nagyon egy értelmes volt. Aztán úgy eltűntek, aztán még járunk a Széchenyibe, az a Párommal, tudjuk az üzlet, hogy van, hát megnézzük a Ráde utcánál, a Sogora ott van mondom, mi az kiment Németországba, az illi, vagy nem tudom, hogy hívták a srácot. Nem azt mondja, fölült a négy gyerekkel, meg közelje a született még két gyerek közös, fölültek a repülőre karácsonykor, kimentek Torontóba, mert úgy gondolták, hogy a gyerekek jobban tudnak angolul ott majd tanulni. Valószínű, ez a migránshozás, meg az egyéb dolog, is közrejátszhatott aztán. De mondom, hogy 8 vagy 10 éve, Albéretben laktak, alattunk ott a 9. kelet a, a József Attila lakótelepem. Úgyhogy nagyon kellemes, úgyhogy hogy is mondjam, mint egy -e családtag elment volna, különösebb ilyen nagyon érzelmi, viszonyban nem kerültünk, de nagyon érdekes, érdekes szituáció számomra számunkra. Szerettem volna elmondani. Ezt. Sikerült. Ez te